Hej och välkomna till ännu ett avsnitt utav Game Over en gaming podcast med mig Ultrafail och mig Mabarja. Och det här är ju faktiskt världens bästa gaming podcast enligt mig. Ja, det är ju faktiskt enligt mig också. Ja, mannen. Och det är, jag tror det är många där ute som håller med oss. Ja, vi har ju i alla fall en person på på Podbean som tycker att vi är helt fantastiska och det uppskattar vi så jättemycket. Ja, det är fantastiskt roligt alltid när vi får kommentarer och sånt och även mm. få svara på dem och så. Ja. Det är väldigt kul. Oja. Det är fortfarande lite surrealistiskt att träffa såna här personer som är våra fans, tycker jag. Ja, det det är otroligt. Det det är också otroligt att säga ordet fans i sammanhanget. Halleluja. Ja, det... <laughs> För mig känns det bara det känns så ovärkligt. Jag är samma här. Alltså jag har ju haft fans när jag har spelat i band och sånt tidigare, men det är ju inte fans på liksom på det sättet att de håller med mig om åsikter eller lillar och lyssna på mig när jag sitter och pratar om saker på det Nej, sättet så det är ju de gillar min musik liksom. Ja. Nej, det är helt underbart och helt fantastiskt. Det är väldigt främmande och väldigt fantastiskt. Men man man blir lite ställd varje gång någon säger att de pra, liksom har lyssnat på våran podd. Ja. Så blir det lite så här bara ja. Vad vad säger du lyssnar ly, lyssnar du på oss? Ja varför då? Ja <laughs> vill man nästan jag vill nästan säga det väl nästa varje gång här bara varför då? Ja, det jag får ja. prata skit i 2 timmar. <laughs> ja jag, jag tycker samma sak. Det är helt otroligt varje gång jag får höra att att folk lyssnar på oss och uppskatta det vi pratar om. Ja, det det är väldigt kul. Väldigt kul. Och det fick ju vi faktiskt en hel del uppskattelse nu när vi har varit nere på Extra Liv i ja, Halmstad. Ja, precis. Vi brummade iväg, du, jag och Johan. Joje från Level Up. Precis. Så vi brummade iväg ner till Halmstad och hade en fantastisk lördag förra veckan. Ja, vi blev ju inbjudna av Lootland som håller väljönhetstreamen Extra Liv där de samlar in pengar till barncancerfonden. Ja, precis. Och de fick i år eller de vi fick i år. Ja, precis, vi var ju med. Precis, vi var ju med. Vi fick ju 15.114 kr. Ja, det är ju helt suveränt och det var ju en jätteökning om man jämför då med förra året som bara var runt 11.000. Precis, precis så det är jättekul och de var med i både radio och tidning och och andra sådana saker också så att det det är jättekul när när sån här små projekt som det här ändå är ja, jämförs visst med de stora typ spelhjälpen och andra såna här som ända som drar in liksom hundratal ja, tusen. Ja. Så det är väldigt kul att de får den uppmärksamheten de får i alla fall lokalt då. Ja, precis att det inte bara är spelnördar utan att uh, hela communityn eller kommunen eller vad man mm. vill kalla det legesio ja. vill hjälpa till. Precis. Det är ju fantastiskt. Jättekul tycker jag. Ja. Och jag jag vet ju inte någon person som förtjänar den uppmärksamheten mer än Ola, en helt fantastisk människa som står bakom det här då från Lootland. Ja, precis. Helt underbar människa. Riktigt rolig person också. Ja, ja, ja. Det det har varit hela hela helgen. Vi vi träffat så mycket roliga och och fina människor. Ja, riktigt fantastiska människor var det faktiskt. Och det det var så det var ett vet så det var så liksom ja vi alltså grejen är att Ola vill ju att extra liv ska ha den här hemmakhosmej känslan mm. och jag får ju säga att det kändes verkligen som att komma hem till Impolar, sitta sig i, i soffan i det gamla gamingrummet och köta skit och spela ihop och ha jättekul så han han verkligen lyckades få den känslan ja absolut det tycker jag och och det det, det var så man så fort vi kom dit så kändes det liksom som att vi var en i gänget. Vi har ju aldrig träffat de här personerna tidigare. Nej, men ändå som du säger, man var en i gänget och man var jättevälkommen. Ja. Och det var fantastiskt att vara med. Jag hoppas att vi också var lika trevliga som när vi kände som att vi kom dit och var arroganta. Ja, precis. Nej, det hoppas jag verkligen inte att vi har varit. Så att det kändes som att vi bara trängde oss på för att det var så öppet och välkomnande så man kunde liksom inte man kunde liksom inte hjälpa det. Nej, precis. Man det var nej, det var så... helt suveränt. Ja, nej det var riktigt riktigt kul. Eh och vi träffade ju eh vi träffade Puma Babe som vi pratade om i förra avsnittet. Jajamän. Träffade vi och och hennes eh, hennes kille. Ja, kaffeprast. Kaffeprast. Jajamän, fantastisk god god person det också. Jajamänsan. Och riktigt och... rolig. Han eh, även ställer upp på roligheter för mm. att tjäna in mer pengar till streamen och sånt, vilket Jajamänsan. också är fantastiskt. Jajamänsan. Vi och... vi, vi lura eller ja, jag jag säger vi för det var <laughs> nog lite lite gemensamt där att lura på och hon har med en eh, liknande enhörningsdräkt som jag hade under level up. Jajamänsan så att nu är ju level up och extra liv för alltid bundna ihop av enhörningar. Ja, det tycker jag verkligen. Jaha. Det är <laughs> fantastiskt. Jag tycker det är helt underbart. Och sen var ju det också roligt när det vi lura på Ola att uh, det dels klut sig först till Super Mario. Ja. Och sen åkte ju han även på då och sminkas. Jajamänsan för vi fick vi in 15000 innan vi avslutade streamen så skulle han sminkas. Jajamän och det det finns ju live att titta på. Jajamänsan hela sminkningen är även live. Jajamän. Väntar mycket som syns dock för att de filmar ju liksom mot honom. Ja men han går ju upp till kameran och visar upp sig sen också ja, just så, så så precis, det. Precis precis. Jajamän. Ja är riktigt fint. Annars har ju vi lagt ut en väldigt fin bild på våran Instagram. Det har vi faktiskt. Och jag tycker att den bilden lite summerar hela hela stämningen och helgen där. Ja, det var... menar så är det lite halvt pilemarisk. Precis, lite <laughs> halvt pilemarisk och väldigt trött. Ja. Men så lycklig. Jajamän, precis, precis. Men i alla fall, vi vet vad vi samlade in, vi vet vart det gick. Mm. Men vad gjorde vi? Ja, vad gjorde vi? Vi specifikt. Ja. Spelade ju Ibbo Ob. Ja, precis. Ett eh, fantastiskt co-op pusselspel. Ja, och vad jag säger. Ja, verkligen och det här var ju lite synd att vi inte vi inte visste om när vi pratade om a way out. För det var ju då pratade vi mycket om det här med att man var tvungen att vara två och spela och man skulle lösa saker tillsammans så vi pratade lite granna om att vi tyckte att det var lite för lite pussel saker man behövde lösa tillsammans. Ja, precis. Det här är ju bara pussel man behöver lösa tillsammans. Ja, det här är ju som sagt, du måste vara två spelare. Ja. En spelar i en spelarobb. Eh, mm. uh, själva spelet ser ut på på det sättet att det är två stycken vädar som delas av av en horisont. Mm. Här då. Mm, precis. Eh, uh, och du kan antingen vara på ovansidan eller på undersidan mm. och är du på undersidan så är alltså ser du allting upp och ner på. Mm. Och är du på ovansidan så ser du allting från det hållet. Då man kan vara på varsin sida samtidigt också. Precis. Och genom att hoppa mellan portaler då får åka upp och ner mellan de här två världarna så så får man lösa alla möjliga roliga pussel ihop. Precis. Och det är ju så att många av de här puslarna är ju vad ska man säga gravitationsbaserade så att det är ja men jag måste kunna hoppa upp här och så där och så där. Så att man använder ju momentumet man får ifrån olika höjder för att svurscha igenom de här portalerna och för att du kommer komma, komma sån... högre upp från den nästa då få till exempel ta sig upp på en klippa. Precis. Så det att... var fantastiskt roligt och det, vi vi fick verkligen stanna upp på flera ställen mm. och verkligen tänka wow, hur, hur hur fan kommer vi vidare nu? Ja, chatten och kafferast hjälpte ju väldigt mycket. Ja, det var ju också kul för att det fick ju eh, inte bara mig och Ultrafail att engagera oss ihop utan det fick även då de andra som gästerna som var med och satt i soffan att engagera sig och även då chatten var mm. med och medverkade och gav tips och grejer. Så det är ett riktigt bra spel till eh, till och hylla soffläge. Jag verkligen. Det, det precis. Jag kan jag kan inte annat än hålla med dig. Nej. Och när vi snackar om soffspel på det här sättet så är det ju många spel som du kan spela ensam, men det här kan du liksom inte spela ensam om du inte sitter med två kontroller då liksom. Ja, precis. Och vilket jag faktiskt testade i Morses. Mm. Vi har fått tvungen att gå in för jag jag hörde tala om att det skulle kunna spela single player. Mm. Mm. Så jag gick in, jag hittade inget single player läge. Nej, nej. Eh men då var jag ju tvungen att gå in och testa att spela med gamepad och W A S D. Ja, precis. Så så att <laughs> jag jag försökte styra båda. Jaha. Det går. Mm. Det är inte lätta Nej, jag lär ju inte jag lär ju inte klara de svårare banorna. Nej. Men det det är ju möjligt. Ja. <laughs> men jag rekommenderar det inte. Nej, för det är ju många ställen som du behöver ha tajmingen också. Ja, precis. Så du behöver ha liksom, ja men den här ska jag vara där och sen så ska jag springa hit men ändå sen så måste medans jag har gör det här hoppet så ska du springa vidare till nästa grej. Ja, är ju man som man ja man måste synka varandra väldigt bra. Mm. Så det ja och jag tror att jag tror att det var ganska kul för folk att titta på också från de här två timmarna som vi skulle sitta med det här. Men den det var spranget förbi. Ja, i men helt plötsligt fanns ingen tid kvar. Nej, och då vi var det lite läget att vi inte skulle att, vi, att att spelet inte skulle räcka också. Ja, precis. Men om jag har förstått det rätt så var vi inte jättetokigt ifrån slutet för det mm. är nämligen 12 banor. Ja, okej. Okay. Ja, men då var ju inte så långt ifrån slutet. Nej. Men det var ju verkligen så att för de första tre banorna. Men sen tror jag det finns åtta hemliga världar också. Ah, ah okej. Okay. Så det finns lite mer så här roligt ja. att hitta. Nej, det är ju inte så där för att de de, de tre första banorna som vi hade spelat innan vi kom dit, ja. de är ju måttligt lätta. Det är inte många ställen man behöver stanna upp de och liksom. Ja, de är väldigt lätta kan jag faktiskt säga. Jämförs ju vis med senare i alla fall. Ja, precis. Men sedan så bara rampade upp i svårighetsgraden om man får och sitta där, där. och fort går det. Man måste sitta där och hm. Hur hur har de menst tänkt här? Ja. Och många av knepen var verkligen så här att jag tror att det var lättare för folk som satt utanför och se grejer för oss, oss som faktiskt satt och stirrar oss blinda på skärmen. Precis, för att man kunde tänka lite utanför lådan på det sättet. Ja, för precis. många många gånger var det ju, jag tror att många av de här puslarna också går att lösa på flera nät sätt. Ja. Så det är ju lite som en en hidden gem liksom i i det här stora Steam biblioteket. Ja, precis, precis. Och, inte, och ja. Du är inte jättedyr heller. Nej, precis. Eh jag kan inte priset på vad själva spelet bara kostar. Nej. Däremot så har de en Best Friends Forever Double Edition. Precis. Som kostar 11,99 euro och mm. det är ungefär 124 svenska kronor. Mm. Och då är det ju två spelare på. Ja, så att du kan ge bort en av nycklarna då till en vän som du känner att det, den här vännen vill ha spela det här med. Precis. Och du kan spela det du kan spela det lokalt. Ja, du kan spela det på din egna dator med antingen med två stycken gamepads eller till och med en spelar på piltangenterna och en spelar på W A S D. Ja. Eller tangentbordet en och gamepaden. Lite hur du vill kombinera det. Ja, precis. Och sedan mm. så kan du även spela det online. Det har vi gjort. Ja, men du kan spela det online med vänner då på Steam mm. och du kan även spela det online mot random med, med random folk emot sig. Ja, det är ett samarbetsspel. Ja, ja precis. Eh det är lite som med medomotrafrikanter. Ja, precis. <laughs> och sen då så det är alltså Sparkweed Games som har gjort det här spelet. Ja. De är inte jättekända för så mycket annat. Nej, inte, det är det de är mest kända för. Jag har ja. sett det andra spelet de har gjort, men jag tror att det är för att de är, det spelet är published ut av utav, utav Rough Yuri tror jag. Nej, ja, okej. Okay. Tror jag, det är osäkert så där. Ja, det var bara, ja, det här, osäkert, det här var bara någonting som jag fick för mig när jag såg bilden för på på själva spelet. Ja, i man. Men det är trots så kan ju vi hoppas att vi får uppföljare till det här. Mm. Det hade ju varit fantastiskt roligt att spela och se lite mer såna här spel som vi har sagt innan. Precis. Och när det kommer det till samarbeta? Ja, precis. Och det är ju lite så att jag tror att det finns en stor marknad för det om man gör det på ett smart sätt precis som Away Out och det här spelet har gjort då. Away Out kunde du ju liksom låna ut en en nyckel. Ja, i man. Till andra så att du kunde spela tillsammans med folk. Här kan du köpa en dubbelnyckel mm. för för en mycket billigare peng. Jag tror istället. att ja men precis, jag tror ungefär 20 kr mm. som skiljer. Ja. Singel och dubbelpaketet så att. Ja, i man. Så det det man tjänar på att köpa dubbelpaketet. Mm, definitivt. Roligt fakta. Mm. När kom det här spelet? Jag vet inte. Det kom 2013 16 6 augusti. Okej. Okay. Till PS3. Ja, gjorde det. Ja, det är ju det är ett tag sen. Ja men och sen kom det till Windows 2014 26 maj. Okej. Okay. Så det är det. Har varit, varit ute länge och vi har ändå missat det. Ja. Det är lite dåligt av oss. Det är det faktiskt. Ja, jag tycker det. Speciellt eftersom jag har suttit på det här i i ungefär ett år nu också för jag jag fick det här utav uh, Ono oh Spyware under hennes julkalender förra året. Och dan ser jag fram emot detta året. Ja, jag med. Det kommer bli fantastiskt tror jag. Ja, ja, det ska bli riktigt spännande. Det kommer ju självklart prata mer om All, ja. efter allt eftersom det det närmar sig också. Ja, precis, precis. Vi ska inte avslöja för mycket när jag fått en liten hint där. Jag har fått en liten är perfekt. Ja. Och sen måste vi vi har ju sagt att vi inte ska göra så mycket sånt, men jag måste ändå, du vet det här med betyg. Ja, ja. För att äh, Ibbenob har fått 83 i Metascores ja. på Metacritic. Mm. Det är ändå rätt bra poäng. Det tycker jag. Det är 83 tycker jag är väldigt starkt. Ja, speciellt för ett ett spel som du måste vara två på. Ja, precis. Så det vill jag bara ge. Ja, ja, det absolut. Tycker jag tycker ja men det, det det tycker jag det tycker jag tycker det förtjänar också. Ja, i man. Så det nej, det var riktigt så här, ja men du vet man man bara blir påminn dom varför man bara älskar spel ibland. Ja. Och det här var verkligen ett sånt tillfälle. Eh och det märkte jag ju redan när vi började testa det här, du och jag tillsammans. Ja. Eh när vi inte var i stream utan när vi bara satt bara hemma och bara jag bara kände bara spellyckan. För ja, vi, det var ju fantastiskt vi, roligt. Vi, vi ville bara spela vidare liksom. Ja, vi det vi hade ju vi, vi ville när vi kom ner till extra liv visa att liksom det här det här är våran första genom genomspelning. Eh, mm. uh, men samtidigt så ville vi inte gå in helt 100 blindo utan vi ville veta åtminstone vad konceptet på kom spelet är. Precis, hur funkar knapparna och ja. andra sådana saker som man inte behöver sitta och lära sig sånt live. Precis, så vi köpte spelade ju de tre första banorna. Ja. Och det det det är så multafyllt så har vi kunnat knappt sluta spela det. Vi ville bara fortsätta. Mm. Men vi, vi slutade. Ja, nej, vi slutade. Så det men det var ja, nej, jag är grymt imponerad av det här spelet. Det rekommenderas på andra ord väldigt starkt av oss båda. Ja, precis. Ja. Sedan efter oss mm. så var det ju partyspelsektionen som började. De hade De tog alla gästerna som har stannat då på dagen. Mm. från dagen heter yeah. det kanske. Eh yeah. tillatt till spela ihop i diverse olika partyspel, med andra ord fyrplayer spel. Yeah. Vilket också är helt fantastiskt och otroligt. Ja, nej det var det var riktigt kul. Vi började med lite med lite Mario Kart. Ja, men. Oj, jag vann en nästan. gång, nästan, nästan. Eller datorn vann över mig, men jag vann över alla liksom mänskliga spelare och det Ja aldrig hänt i mitt liv inte ens till liksom Super Nintendo. Någon gång ska vara den första. Någon gång ska vara den första och nu fick jag ju det här live på stream, Aj, det är helt fantastiskt. Tröttligt händer det. Ja. ja. Jag fick till, jag fick till och med vinna ett raise över Joje. Ja, ja, du gör varan flera över Joje. Mm. Det jag vill bara bara nu har vi det inspelat. Ja, precis. Nu nu är det nu är det liksom på riktigt här. Ja, man. Ja. Så att, och sedan efter det ja, jag har inte så jättemycket att säga om det egentligen. Mario Kart 8 Deluxe, det är väl väldigt många som som har spelat det. De som är intresserade av det har ju redan spelat det liksom. Ja, alltså det är ett fantastiskt Mario Kart-spel. Ja, det är helt enkelt. Det det är ett av de bästa i serien. Ja, och här. vi som liksom, varje spelkväll som vi har här är nästan alltid någon som tar upp det och spelar det så att Ja, men det det bevisar ju lite i lite genomsnakskraften utav spelet på något sätt. Ja, det är helt klart värt sina pengar att äga det till Switchen. Ja, utan utan problem. Ja. Men men det det är väl deluxeversionen som heter Switchen. Men det precis. finns det finns till Wii U också. Ja, det kommer ju till Wii U. Ja, precis. I ja, då, då är jag med. Så det är det är som alla andra Switch-spel. Ja. De de är remakes från Wii U för ja. att Wii U konsolen är ni säger vad skit men inte spelen. Precis. Precis. Det <laughs> det, det är sant. Och är sant. bara för att man inte ska betala samma pris två gånger mm. så har ju de nästan gjort så att alla de remake-spelen mm. är en slags deluxeversioner där det ingår mer saker det är ju det är ju bra på sitt sätt också ja faktiskt. faktiskt eftersom vi får betala ett ganska stort pris för en Nintendo spel ja det får så man ju så får man, man får man ändå extra saker ja, det är ändå... lik det är likaså de spelen som har släppt massa DLC och sånt eh bru, bruka deluxeversionerna till switchen istället då innehålla alla DLC och sånt också mm, mm det är ju kanonbra faktiskt ja. så att man får det i, i grundpriset på något sätt då ja i men men vi spelar det det är ganska länge mm. och alla hade ju fantastiskt roligt som man alltid har när man spelar Super Mario Kart. Ja. Men på tal om fantastiskt roligt så tycker ja. jag vi ska hoppa vidare till nästa spel som vi spelar där. Ja, vi spelade ju något uh, riktigt riktigt uh, sjukt. Ja, det var faktiskt. helt galet, helt galet. Gang Beast. Ja. Det är ju uh, det ja, ju hemskt. Det är det ju. Och de de lura in folk som inte hade spelat det från början från frågor som han vilka har spelat det här vilka har spelat det här så då, då var det ju liksom ja men jag har inte spelat det här jag har ja, inte spelat det här. Ja. Precis. Så att så du... vi vi blev fyra personer och du kan spela fyra personer på det. Mm. Och de här fyra personerna som spelade har aldrig någonsin spelat det här spelet. Nej, visst inte varit ute på eller någonting. Nej, inte en enda knapp eller någonting fick vi lära oss. Så det är ändå ett antag knappar att knapparna håller reda på det här. Det är det. Och de vägrade att tala om för oss vilka knappar man skulle använda också i början. Ja, de tyckte det ingår i det roliga att lära sig det. Ja, även så. Och det gjorde det. det, det var ju fantastiskt. Det var det var helt otroligt. Gang Beasts i alla fall, som vi pratade om, ja. är ett äh, multiplayer beat 'em up party game. Ja. Det är så de själva beskriver det faktiskt. Det tänker jag men det är en väldigt bra beskrivning på det. Ja, jamen, de beskriver det även att det är gelatinliknande figurer. Det kan jag också hålla med om att det. Det är alltså de de med fyra gelatinliknande figurerna som man slåss mot varandra med är riktigt wonky kontroller. Det är riktigt riktigt wonky kontroller. <laughs> det är <det, laughs> med mening, ja, kan man säga ja, också, med mening. Ja, jag precis med mening. De de gör inte alls alltid så som du har tänkt dig att de ska göra. Nej. Och ja, nej, det det jag tycker jag är så svårt att förklara det här spelet. När jag, jag började liksom fundera på, ja men vad ska vi prata om med det här spelet? Det är så svårt att greppa vad det är man faktiskt ska säga om det. Ja, precis. Det är liksom ett fightingspel som går ut på att det är diverse olika banor som utspelas eh på olika platser i Beef City mm. som den här st staden heter. Ja. Eh uh, och, och sen går det ut på att du ska alltså kasta ut varandra från banan. Ja, du ska eliminera varandra på olika sätt. Nej men och Ante det finns det metod eller om det är för att ramla ner ja, eller Ja, det liksom. finns som sagt, det finns dödsfällor eller att man helt enkelt kastas ner från en byggnad eller mm. inköttkvarn mm. eller det vet lite olika sånt där. Ja, ja. Och då är det så att du till exempel du styr ena armen med L1 och du ja. styr andra knapp, armen med R1. Ja. Och så kan du greppa tag i andra spelare, du kan greppa tag i golvväggar, allt som finns. Ja. Och Vi... samtidigt så sliter man och slänger ivar och andra försöker kasta ut varandra. Ja. ja och, det... och allting blir bara kaos. Du, ja. Du kan försöka knocka ut varandra med med en knapp och du kan hoppa med en knapp och sedan så är det it free for all bara vart vart liksom saker ska ta vägen och vad ni ska göra. Nej men helt otroligt. Alltså det det är det som Ultrafils har det är svårt att förklara det. Det är väldigt svårt att förklara. Det är så värt att bara gå in på Google eller in på Youtube och söka på gängvist. Ja. För alltså det det är så värt att testa det. Ja, och det är his det är ju struligt. Ja, jämen. Det är ju kul faktiskt, speciellt när det var fyra personer som inte visste hur man skulle göra. Ja, oh, oj, ja, vi vi vi dog ju av skratt. Ja, ja, alltså, vi, vi låg ju nästan alla ihop här nere och bara skrattade. Jag vet att att min fästmö, hon skrev ju i chatten också och när jag kom hem så pratade hon om det också och hon hade liksom börjat gråtit av skratt och kunde liksom inte och kunde inte se vad som hände för hon var <laughs> hon, hon skrattade så mycket så det var ju bara tårar i sig i ögonen när jag tittade på det. Så sjukt fantastiskt roligt spel. Mm, nej det ja, nej det å, återigen men det är väldigt svårt att förklara. Det, det det är lite av ett spel som du måste uppleva nästan. Ja, ja i men och det är ju Bone Love som har gjort det. Mm. Det är Double Fine Production som Just har publicerat det. Det. det. Så var det. Ja. Och vad har de mer publicerat som är väldigt populärt som ingen av oss riktigt har getts in i än? Oj det är jättemycket saker som de har gjort. Psychonauts, Psychonauts ja. Ja, men ja. det är väl en riktigt stor alltså. Jag, jag tänkte säga det, det är ju liksom den stora ja, grejen som de har gjort med med Tim Schafer i i Viroderet. Ja, precis. Så. Så det det ja, nej det är ett bra företag bakom det. Mm. Det är ingen snacka saken och det som sagt det är fantastisk humor. Otroligt, otroligt. Det är ett jätteroligt det beat the map spel helt ja. enkelt så jag skulle säga att det är ett perfekt party spel. Ja, och för att förklara hur hur bra det är mm. så så har ju faktiskt spelet varit nominerat till Excellence in Multiplayer 2018 av SXSV Gaming Awards. Nice. Eh de har även blivit nominerade för Multiplayer Award på the 14th British Academy Game Awards. Okej. Okay. Vad det är ju en små nej, nej, nomineringar, det är, det är stora grejer. De har inte vunnit dem men nomineringar i sig är bara det är stort. Det är stort. Jajamän. Ja, i man. Men tänk bara hur många spel som kommer ut per år liksom. Ja, så att få en sån nominering, det är inte dåligt. Nej, inte för ett eh, relativt litet företag ändå. Också. Ja, jag skulle ju se det som ett indiespel. Det är det. Ja, i man. Det är det också. Precis. Det är bara att de hade lite större publishing publisher bakom sig men det är ju fortfarande utvecklarna som det är ju jätteindie. Ja, hej men. men och det är också ganska roligt när när tänker på att det är ett indie spelet såppat litet spel. Mm. Så är det ändå fantastiskt att uh, det har funnits på early access sen 2014. Precis. Eh uh, och heter det till PC då? Ja, ja. Men det kom inte till heter det PlayStation 4 Och äh, vad heter det, de här Kon grejerna? Konsol konsolmarknad. Ja, liksom. precis, för den var vare 2017. Mm. 12 december. Mm. Det är ju ändå rätt eh, rätt nyligen jämfört med. Ja, det är ju en lång beta test också. Nej, men så. Så det är ja. Nej, det är väl gjort. Det det, det det säger jag inget annat om. Nej, nej. Det är bara svårt att prata om. Ja, jag kan inte riktigt bestämma mig vad jag tycker om grafiken. Nej, den är ju lite så där alltså Och speciellt jag har det, samtidigt har det sin charm också att den inte är ibland är den jättes charmig, ibland är den väldigt gullig, mm. ibland är den väldigt väldigt läskig. Mm. Som till exempel när man är i korvfabriken och korvarna ramlar ner. Ja. Det alltså de flesta man pratar med första gången de ser korvarna är liksom nej, det är inte korvar, det är tarmar. Ja. Och det ser verkligen ut som tarmar. Ja, ja, det, <laughs> men det, men inte korv för det, det, det, det är korvfabrik. Det är en korvfabrik. Ja, men sen. Eh sedan så efter det så så gick vi över till Rocket League. Vi detta tillfälle har jag skaffat mig en ordentlig migrän och låt att bara titta på, men det var nog li lika lika bra det är för att du hade ju en riktig winning streak där borta. Ja, alltså jag har ju varit intresserad av Rocket League. Mm. Eh, bilspelet där fotboll möter racing. Precis. Eh, men jag har aldrig alltså eftersom jag inte är en bilspelsspelare så har jag aldrig tagit tummen ur och faktiskt skaffade. Nej. Jag har varit lite osäker helt enkelt. Ja, ja. Eh men nu fick jag ju då chansen på extra liv mm. att testa på det här helt otroliga spelet. Jajamän. Det är inte nog med att jag fick testa på det för första gången. Jag var med i vinnande laget första matchen. Ja. Yep. Och i andra matchen var jag också med i vinnande laget, men i andra matchen så gjorde jag mest mål mm. av alla i matchen också. Jajamän. Och det var jag tror jag gjorde Jag kommer inte ihåg men det var många mål där vi kanske får in. Ja, det, var, det, var det var utklassning andra matchen. Precis. Precis. <laughs> så det är, nej, helt fantastiskt spel eh spel. Bara det det Mm. Det de flesta är, vet ju vad Rocket League är idag. Det, det är väl det väl så. Ja det är som jag sa, det är fotboll möter racing. Det är du har du kan plocka upp det är en spelplan mm. med två mål på båda sidor man spelar i var sitt lag och så knuffar man bollen fram och tillbaka. Ja. Ja, det är jättesimpelt. Simpelt. Men du har olika fordon som gör olika hastigheter och trick och luft airtime och sånt ja, där ja, ja, ja. för att du kan ju hoppa och trixa och volta och jula massa fantastiska roliga saker med bilarna det och göra. det ser så otroligt häftigt ut också. Och det gör ju det. Alltså det det är ett sånt spel som jag känner är det är väldigt lätt att blocka upp ja, ja, men det det inga krångliga kontroller, det var skitlätt att komma in i dem. Mm. En minut så var jag inne i det. Det var inte monsterhunter kontroller. Nej, nej, nej, <laughs> precis. Det är 30 timmar plus kontroller liksom. Precis. Men och så hade du även då ute på banan och sånt så hade du även eh, svävande ikoner som mm. var som visade olika märken som var olika roliga buffar precis. som förstärkte dig på olika sätt. Det var allt från en stor boxningshandske som flög ut från din bil till att du fick spika runt hela bilen som du till exempel krockade bollen när du hade spikarna på dig då fastnar ju den. Mm. Så kunde du fort som fan bara skynda dig in med hela dig i målet för då gick ju bo bo bollen in också. Ja och äh, magneter och allt ja, möjligt precis. så här på bollen. Det det? Och, äh, ja precis och krokar och alltså så fantastiskt roliga grejer. Ja. Det är alltså slags ännu en gång tricks, moves och sånt mm. så häftigt. Och sen så gör man ju också man kan också explodera sina motståndare och så där också när man har tagit för mycket skada och Aj, sånt så att Ja, ja. Nej, det är riktigt riktigt bra, bra häftigt. Mm. Så han fick jag lära mig någonting, inte där nere utan jag har fått lära mig i efterhand mm. som jag inte ens hade det blekast om. Mm. Och det är ju att Rocket League faktiskt är spel nummer 2. Det är en uppföljare till ett annat spel. Jaha så som det det är ju eh Sayanix Inc som har gjort det här spelet då. Ja, ja. Och deras föregångare som detta spel är byggt på heter Super Sonic Acrobatic Rocket Power Battlecars. Det känns ju väldigt beskrivande för vad det är. Ja, det jag tycker inte man behöver större förklaring på vad man gör i det här spelet förutom namnet i sig då. Nej, det känns Så men bara på att lyssna på namnet så kan man även förstå att jo men det låter som att det skulle kunna vara prequelen till ja, Rocket League. Definitivt, definitivt. Så det är nej, helt otroligt där. Det det är ju också ett bevis på att det händer här då med med att UX design kan vara så väldigt viktigt speciellt i partyspel då. Ja, för det är ju också klassat som lite av ett partyspel. Ja, ja, absolut. Och det är ju så att du kan ju spela det här oet eller i soffläge så så fint hela den för tiden. Ja, men. En till fyra spelare. Ja. Och online upp till åtta spelare. Ja. Ja. Så att det varför inte. Och det här då med online. Mm. Det har ju också blivit en väldigt stor grej. Det har blivit jättestort. Det har ju faktiskt äh, fått äh, en egen e-sport. Mm. De har ju sina egna ligor i äh, Rocket, Rocket League. Eh <laughs> <laughs> <laughs> uh, och det roliga då är ju att uh, 2015 så kom det till uh, Steam och PS4:an. Mm. 2016 kom det till Xbox och 2017 kom det till Switchen. Ja. Ja mars 2016 då utanannonserade Saionix den första professionella esportsturneringen med Rocket League. Ja. Och finalen av den gick av stapeln i augusti 2016. Ja. Och på, på det det roliga det var ju det första turnering och då hade de alltså 55.000 dollar mm. i vinst uh, i prispolen så att säga. Mm. Eh uh, vilket är en hel del för en första gångs turnering speciellt då när det kommer till ett bilspel slash fotbollsspel. Ja. Det är lite nytt så det är lite tufft att satsa på en sån grej i e-sport. Ja ja, absolut. Det är lite och det är det är coolt att våga satsa på det också på det sättet. Ja, precis. Och sen sen nu lyckades det, de de fick in väldigt mycket pengar på det här. Mm, mm. Bland annat så drog ju de ihop 1 miljon dollar i bara i in-game crates och uh, cosmetics. Mm vilket är då då pratar ju vi inte om förställ försällningen av själva spelet och så utan det är bara in game grejer egentligen då. Precis. Och det roliga med den här miljonen som som de har investerat den i spelet. Ja. De har investerat den genom att eller betala mer eller mindre E-sportturneringar och även större e-sportsturneringar då som som de har tjänat ännu mer pengar på och som har haft ännu större prispotter än de här 55.000 dollarerna som var i första turneringen. Ja, alltså de har ju fått igenom pengarna jättemycket. Ja, och sen tycker jag personligen att det är roligt att veta att uh, man antar ju att pengar man spenderar på ett spel går ut till spelet i sig. Ja. Men de har ju faktiskt gått ut och berättat att hela den här miljonen där har vi faktiskt spenderat för att främja just e-sporten i det här spelet. Precis, det blir ju lite som ett kvitto på att de pengarna man pumpar in i spelet faktiskt går till någonting bra. Ja, Istället och det, för det, det tycker ner jag är fantastiskt bara. Ja, precis. Och det tycker jag är fantastiskt roligt att få veta. Ja, jo, men det är ju det. De flesta de flesta företagen så går ju pengarna till företaget och de använder det för att liksom utveckla och så vidare, men sedan så måste ju visa pengar gå till lön också och sedan så kommer det alltid finnas de cheferna som tar mer. Ja, man har alltid de här fin så fint kallade administrativa kostnaderna. Precis, precis. <laughs> och och det är för finare lite. Ja, och det är ju klart att de pengarna de, de ska ju in dit också. Självklart det är det klart att folk ska ha pengar för sina spel. Ja, det är inget att konstatera. Men, men det är ändå roligt att veta att ja men har jag spenderat på det här så har åtminstone ju gått lite av de pengarna till spelet. Ja, men precis. Alltså mm. framförallt när det kommer till sådana saker som loot boxes och in game currency och såna liksom ja såna saker. Är det är väldigt kul att veta att de sakerna går till att främja communityt eftersom det är ju community saker egentligen. Ja. Skins och sådana såna saker, det är ju liksom ja, ja, mm. nej jag tycker det. Ja. det, det nej, jag håller det med, det med dig. Jag håller med dig. Jättekul. Och nu då när jag ändå drar lite så här awards på på Gang Beasts där så kan ja. jag, får jag ju få ju släppa till med lite awards här på Rocket klart. League. Klart. Det är klart. Och då är det så att nu pratar vi inte nominerat. Nej. Nu pratar vi vunna. Oho. Jaha. Precis. Och då vann ju de bland annat då Gaming Trends mm. Bäst Multiplayer of E3 2015. Wow. Det är ändå det är ett stort pris. Det är väldigt stort pris speciellt på E3 också. Jajamän och ja. de tog även PlayStation Universe Best Sport Game of E3 2015. Nice. Ja, det det är roligt. Och det här var ju gammalt då det är 2015 nu. Mm, mm. Men men det som är så fantastiskt det är att även i år mm. 2018 så har de blivit inte vunnna men då har de varit nominerade mm. till Esports Game of the Year av uh, Golden Joystick Awards. Coolt. Ja, så det är ju en Vart fan är det så här många år efter är de fortfarande med att fightas på toppen. Jättekul tycker jag överhuvudtaget. Ja, men det det det verkligen fort, fortfarande lever det här spelet och ja. går du ut och kollar på communityn så lever den fortfarande också och jag ja, är faktiskt ja. förvånansvärt så är det väldigt många i min Steam vänlista som spelar Rocket League. Jag tycker att väldigt många på som jag följt på Twitch speciellt svenska streamare på Twitch spelar, spelar Rocket, Rocket League. League. Jajamän. Men jag börjar nu när jag äntligen själv har fått testa där tack vare lootländer och extra liv mm. så jag kommer ju köpa det. Ja. Jag förstår inte. Det... Jag har förنيr på att köpa det i dator. Jag hade till till min PS4, ja. men jag spelar ju aldrig online på min PS4. Nej, nej precis, men på PC:n då kanske du och jag kan gå in och Äga. rocka lite där med. Äga alla. Ja, jajamän. Nej, men. Nej, men så. Det det tycker jag verkligen för de 1337 personerna vi är. Ja, precis, mm. precis. Mm. <laughs> I i alla fall som avslutning för det här så vill jag jag vill tacka så jättemycket till Ola och Lotland som har arrangerat det här. Ja, ni är fantastiska som som gör det här och samlar in pengar till barncancerfonden. Ja, och jag vill tacka så jättemycket för att vi fick chansen att vara del av det här också. Jag är otroligt tack så mycket för att ni bjöd, bjöd mig av på detta. Det var det har varit en helt otrolig resa och det kändes när man åkte därifrån så kändes det verkligen som att ja men nu har vi gjort nya vänner för livet här. Ja. Ja, absolut. Så så tack så jättemycket till alla som inte bara de som arrangerar utan även alla gästerna då. Ja, så alla gäster som medverkat och speciellt ett extra tack även till alla som har tittat och alla mm. som har varit med och donerat. Mm. Och så kan vi säga att ett extra grattis till alla er som som vann priser. Precis. Också. Och jag blev jag blev väldigt förvånad över hur mycket folk som vi kände som kom in i chatten när vi skulle börja spela. Ja, det ska ni ha extra mycket kärlek för. Det var så underbart fantastiskt att och, och se era namn komma in och säga hej. Det var ja det var det det det betydde verkligen jättemycket att ni gjorde det. Det var väldigt kul för att väldigt långsamt något sånt hände så var vi tyckte vi liksom aj, ja, ja vi då, då jublade. Vi jublade då och då, då, då var Ola kom liksom in i rummet och tyckte oh, ja, ni den personen, <gör> ja ni kände de här personerna eller? Ja. Ja, ja, det gör vi. Vi skänner han. Nej. Vår homie. Det var en homie liksom. Det var jättekul. Känd... Ja, men det var ju väldigt kul på det sättet också att man kunde dra in nytt folk till streamen som kanske inte hade varit där tidigare också. Det var väldigt... Ja, kändes precis. väldigt skönt att vara där som gäst då när man faktiskt hjälpte till på det sättet att uh, vi vi drog med oss andra också. Precis. Och det det är ju lite li, lite det man vill kunna göra när man hjälper med så hjälper till med sånt här också. Mm, mm visst är det så. Så att uh, återigen, tack så jättemycket för att vi fick den här chansen. Ja, jemän. Och än en gång som vi har sagt i flertall andra avsnitt, mm. ni glömmer inte gå in på lootland.se och ta er en titt på vad en underbara webbshop som de har. Precis, vi fick ju faktiskt chansen att kolla in deras lager också. Ja, det var också en upplevelse. Mm, verkligen och sen då Och det för... fanns så mycket på hyllorna som man ja. bara åh, kan ja. jag stoppa ner där fickorna och springa nu. Precis. Jag fick <hört> faktiskt med mig, vi fick faktiskt fortsätt en t-shirt med oss som vi skulle ha. Jajamän. Eh, sedan så fick jag faktiskt med mig en en ett gosedjur också. Ja, precis, precis. Mm. Nej, så Somsagt det blir det blir ju självklart till att beställa mer från Lootland eftersom man har fått se ännu mer saker man vill ha. Ja, jämen. Så är det bara. Så är det och ja, nej men gå in på lootland.se och kolla in vad de har där för att det är väldigt det är väldigt värt och det är väldigt bra priser också. Ja, jämen. Och som sagt så är det ju fantastiska människor som ligger bakom Lootland och de får ju alltid den extra shoutout för oss eftersom de är en stadig sponsor till våran väljörhets stream level up. Precis. Och det betyder jättemycket för oss också. Otroligt mycket och vi har varit så väldigt glada att vi fick återigen då chansen att komma dit och göra någonting för dem istället för att de bara gör för oss hela tiden. Ja för precis, de... ett sätt att säga lite extra tack så mycket för att ni hjälper oss. Ja. Så att kolla in Lotland ja, jajamän, och vi hoppas verkligen vi är välkomna på fler välgörande stream med extra liv. Jo, oh, absolut. Och är det, det... några andra personer där ute som funderar på att starta sin egen välgörande stream? Hör av er till oss. Ja, det. absolut. Vi, vi kommer jättegärna att gästa eller hjälpa till på de sätt. Ni kanske bara behöver en liten boost på en liten reklamdel eller något sånt. Mm. Så hör ni av er till oss så kan vi säkert lösa det på något sätt. Absolut. Både nya och gamla. Är det välgörenhet så är vi oftast väldigt på att göra det här. Ja. Så att men men ja, men ändå så går vi väl vidare i resten av det här extra långa avsnittet. Ja, precis. Extra lives extra långa avsnitt. Precis. Så då tänkte jag snacka lite om Red Dead Redemption 2. Wow. Yeah, det kommer äntligen. Ja, jävensan, det kommer ju ut nu den 26 oktober och eh, folk blir har ju blivit helt galna. Ja. De har åkt runt och pang, pangat i vilda västern. Ja. ja. Men alltså, det är helt fantastiskt. <laughs> ja, det är helt sjukt roligt alltså faktiskt. Mm. Jag har ju inte spelat 2an uh, än, men jag har ju spelat 1an och har väldigt många timmar i 1an ja. och det är alla timmar väl spenderade. Det kan jag tänka mig. Ja. Jag har ju aldrig spelat 1an heller. Nej, ja, okej. Okay. Tyvärr faktiskt. Eh, uh, men jag jag gillar idén. Ja, det enda jag inte gillar mig i det när jag håller på på konsoll. Nej, nej, det det är ju det är värdelöst. Samma tabbe som man gjorde med Divinity 1. Ja. Destiny 1, förlåt. Ja. Jag vet inte ja, vad, varför jag sa Divinity, jag menade Destiny 1. Destiny 1, ja. Ja kom aldrig ut från konsollen utan det det fastnade där. Ja, och sen kom 2an och det visade sig att det var aspopulärt på de PC-spelarna. Ja, men tänk dig. Och det är ju samma sak. Det tog ju en evighet innan Grand Theft Auto som är som har samma skapare som Red mm. Dead mm. faktiskt kom till PC. Precis. Och när det väl kom till PC så wow, det blev en sensation ja. som mommingen hade reda veta det. Nej, det är precis, det är lite sådär. så där. Så det det som förvånar mig är varför Rockstar in, inte inte skärper till sig. Nej, alltså det måste ju vara någonting att de har ett kontrakt som inte de kan komma ur eller någonting. Jag kan inte jag tänka mig något. Jag vet inte. Annat. Det jag tycker ju fortfarande det är i, i liksom 2018 år, alltså Nej, man ska inte bara hålla sig till konsollsläpp på både konsol och PC. Möjligheterna finns där ute även men de Ja ja, absolut. Och det är ju så att om du inte vill tjäna pengar så är det väl jättebra sitta inte släppa det till PC <laughs> precis, liksom men precis. Men vill du tjäna pengar som de flesta företagen vill så släpp det till PC också. Ja, precis. Precis i vi... Master Race. Ja men <laughs> Vem vem vem vem vill inte ha en större marknad jag fattar liksom inte beståmm besluten precis, det har aldrig precis. förstått riktigt men, men tillbaka till ja. Red, Dead Red Dead Redemption du ja det är ju utspelar sig ju 12 år innan det första spelet ah nice att, nice det är ju en prequel kan man säga aj men aj men och du spelar ju Arthur Morgan som är högre handen till den högsta hönsätet i the Dutch Vandolines som är det här gänget eller bandet av outlaws som du hänger med då. Ja, i man, ja i man. Och det här är ju ett open world adventure game. Ja, precis. Och det är ju lite som de andra Rockstar-spelen alltså som de här nya GTA-spelen då. Ja, alltså man kan ju i princip säga att det är en GTA-klon fast det är i vilda västern. Ja. Precis. Här och, är det liksom inte Grand Theft Auto. Här är det Grand Theft Horse. Precis. <laughs> <laughs> Grand Theft Buggy. <laughs> Så att ja, ah, nej men det är precis som du säger. Ajman. Och det är ju lite häftigt tycker ju jag. Jag tycker ju att Villa Westen är en häftig setting. Ja. Ja. Absolut. Och du tycker jag att det är konstigt att det är inte är fler spel nyttjade. Ja. Jag får erkänna att jag var lite skeptisk att eh, spela GTA i Vilda Västern mm. innan jag började spela Red Dead Redemption 1. Mm. Men jag blev riktigt jävla imponerad över det spelet och jag blev grymt imponerad över hur Äckligt bra dan. Spelmotorn faktiskt är i andra miljöer än vad den klassiska GTA-miljön som vi faktiskt är vana vid. Det är ju jättekul att höra. Ja, i man. Eh på tal om första spelet så kommer ju huvudkaraktären eller är ju huvudkaraktären eh, från första spelet med med hans eh, familj som som dör. Ja i man. Eh i början av det spelet då. Ja. Så den de är ju med som NPC:er i detta spelet. Ja, jo men det det hoppas jag verkligen fan att eh, allas går inte med i storyn som Nej. det ska göra? Nej, precis. Och det det det ska det ju göra. Ja. Så att eh ja, det, det det utspelar sig i Villa Västen som vi säger hela tiden här och det kommer ju med alla de sakerna som händer i Villa Västen också då. Så att du har ju ett outlaw camp till exempel som är din hubb kan man säga. Ja, i men. Och där kan du liksom interagera och hjälpa karaktärer i den här hubben för att få bättre för bättre liksom bonding med dem och sådana saker. Och gör du inte det med de här liksom snubbarna som du åker ut på pangpang uh, -pang äventyr med så kan de uh, bli sura på dig och kanske inte dela med sig av sina By byten. Så ser sitt byte och förstöra för dig istället. Ja, det är också lite småroligt. Och det är också så att om du är ute på en sån här grej så får du behålla det du tar. Ja men datorn kommer också ta saker alltså de andra i ditt, ja, i ditt gäng Ja, de vill ju de vill ju ha vilja... sin beskärda del av bytet. Precis, så de kommer ju också plocka saker. Jag... Det gäller att vara snabb och luta dina egna grejer för. Och jag antar att om du är på liksom lite bad terms med de andra i gänget så kommer la de försöka att få ut sig mer än vad du kan. Definitivt. Så där ja, men det gillar jag. Mm. Sen antar jag eh också jag har inte kollat upp så mycket eh men jag antar att det kommer finnas lite minisaker på på sidan av storrun som till exempel det fanns i ettan att man kunde kunde vara li, lite jägare och sånt här och mm. jaga specifika djur och dylekt. Jag menar sån jättemycket såna saker. Ja men det det är bra för det är en av grejerna jag uppskattat väldigt mycket med GTA spelen och mm. även med Red Dead Redemption 1 då, mm. alla side quests. Ja, men det är ju det som gör spelen. Ja, och det är samma sak i alla open world spel, mm. Elder Scrolls, Fallout, alla de där. Ja. Så alltså side quests är ju ofta roligare <laughs> än vad man, vad det då följer med in storyn. Ja ja, men visst är det så, <laughs> visst är det så. Och storyn i det här spelet är ju liksom en stand alone historia, Aj, men det kommer självklart ha liksom referenser till de andra två spelen också så att. Eh det det kommer ju ett annat spel som var en en, en, en liksom eller efter det första spelet som kom till Wii tror jag kommer oss här extra liten raid. Det har jag helt missat att aldrig uttalas om. Alltså? Nej, ja, okej. Okay. Yep. Det är not my red hat redemption. I <laughs> <laughs> jag, jag kan tänka mig att det är ganska många som som tänkte så om det här spelet faktiskt. Men han fortsätter storyn i Indiana på ja, perfekt också. Okay. Att... Ja, nej men det hade jag missat. Det var roligt. Ja. Så att men det var lite kul att prata om det med Yaga och så. Mm. För det kan man ju göra i det här spelet. Och det det finns liksom ett helt ekosystem som som eh, är liksom ja det här spelet är, är baserat runt då eller vildlivet är baserat runt i spelet. Ja, i man. Så att skjuter du för mycket så så, så kan du alltså du kan skjuta, ge, skjuta ihjäl hela den arten. Ja, du kan utrota en art alltså. Ja. Det är ju väldigt häftigt. Så man måste hålla sig lite i puffran. Ja, inte skjuta för mycket. O det det är ju så att de här djuren som finns de jagar ju varandra och såna saker också ja, så att de, de de lever liksom i ett stort ekosystem där så att Alltså jag hoppas verkligen det finns en arkivmän för att utrota allt vilt liv. Ja men <laughs> det, det det vore ju helt fantastiskt. Det, det skulle nog bli väldigt svårt eftersom du använder ju också det som mat och såna ja, grejer. Ja men. Och en annan sån sak som är lite rolig med det är att om du skjuter ett djur och tar med dig det och låter det ligga någonstans så kommer det det kommer ruttna. Du kommer du kunna använda köttet? Ja, ja men det är nice. Eh skjuter du en ett djur för många gånger så har du förstört pälsen. Ja, ja, du, du kan ja. Inte använda fliset och pälsen för ah. det och såna saker. Så det ja, är, ma det är cool. massa såna grejer också men just med jagandet och det är Ja, men sån gilla. Riktigt häftigt det där. Eh du kan använda två sidearms. Ja. Men det är max så du måste ju liksom välja lite vad du ska ha för för sidearms då. Sedan så kan du ha milisaker som en en yxa och såna där grejer, men Ja, och sen antar jag att du du kommer ha ditt hem där. Du har din låda där du kan springa och byta mm. vapen och grejer. Mm. Jo jo, så är ja, det. Jajamän. Så att du det är inte så att du behöver välja Man är inte för låst alltid. på det precis precis Nej, utan precis. du du har två med dig när du är ute på äventyr och så. Ja, hejman. Så att så är det och det roliga med dem är också att de går sönder om du inte lagar dem. Mm. Lite med lite med lite jämna mellanrum då. Så att och sen så går de sönder snabbare ifall du till exempel vadar genom en flod och liksom Ja, det så, är klart för klut och grejer, det, det tål ju inte vatten. Nej, precis. Och samma sak med dina byten ifall du tar dem genom vatten så blir de vattenskadade och du kan inte sälja dem för lika högt pris och såna saker. De har saker. lagt in lite mer li, lite mer miljö precis poliheter så precis. tror jag. Precis och så att det kan ju bli så att du kommer till en flod och då har du kanske saker med dig som du känner att nej men jag vill inte ta det genom floden och då måste du helt precis veta att du måste hitta en bro över hitta en bro över eller en liksom grundare en, eller ajman precis. För att det det är lite häftigt att man måste helt precis tänka på det sättet alltså vildmarks överlevnad på det ja. sättet. Ja, men så. det det jag gillar med de nyare spelen mm. att det är lite mer att tänka tänka på kringgång också. Ja, precis. Så det det är jätte jag tycker sånt typ väldigt väldigt väldigt intressant när man ja, det går att göra nu för tiden. Ja, men for liksom säg för 20 år sedan så fanns det ju inte chans att göra det. Nej, her. herre Gud, herre Gud. Så det det er så Otroligt häftigt vad man kan göra i dagens Spel. spelvärld ja, liksom. Ja, jag håller med dig till fullo. Det blir ju vi kommer ju mer och mer till de här simuleringarna liksom, verklighets ja. verklighetsordnade simuleringarna. Precis, precis. Och sen är ju jag då fortfarande lite ledsen att det kommer dröja väldigt lång tid innan jag får möjligheten att spela det här då jag mm. inte har en konsol där det här finns på. Nej, och jag kommer ju också inte få spela det här på väldigt länge av den anledningen att jag vill inte spela det på konsoll. Ja. Jag vill spela det på dator. Ja, så det finns ju en risk att du aldrig kommer att få spela det. Det finns en risk. Och det får vi se. Bara framtiden kan visa detta. Eh, det. Ja, ja men sen eh ryktas ju. Det ryktas. redan om om PC. Ja. Men det är som vi alltid påpekar, det ryktas. ryktas. Det är inte garanterat när det ryktas. Nej, det men vi inte håller det. det det det man slutar ju inte att hålla tummarna Nej, helt precis. enkelt. Precis. Det finns ett honor system i spelet också. Ja eh som de flesta såna här spel nu för tiden. Nej men god eller ond. God eller ond. Eh, det som är smäller lite roligt med det här och nu systemet och det är att det påverkar lite granna eller det påverkar ju liksom dina interaktioner med olika folk i olika ja, städer och så, vidare. Och, och så vidare och även folk i ditt gäng då. Ja. Men det som är liksom utan utanstående från det liksom de vanliga grejerna det är att när du eh, får sån här glory kills och sånt där så kommer de att fokusera det kommer liksom kameran fokusera på olika saker så att om du är en god människa så kommer den att fokusera mer på att få dig att se mer heroisk ut och så vidare Och när du ond så kommer vad mer slakt. Precis. Brutalare. Exakt så är det. Amen. Så att du de liksom får du får se skadorna mycket mer och Alltså det är ju ändå jävligt coolt. Sånt. Det är jättecoolt. <laughs> ja. Problemet jag har när det kommer till att spela god och ond och sånt mm. där är mm. att jag dras alltid åt det onda utan att försöka ja, det det är ju liksom ta ta såna här gamla klassiker som fable. Ja. Det det är så lockande när den här rustningen eller det här vapnet ligger där på bänken och bara det är ju ingen som tittar på mig. Det gör ju inget om jag stoppar den här i fickan. Nej. Precis. Det, det är helt... samma sak i GTA och ja. och, och så att det är ju alltså den här killen är ju onödigt otrevlig. Det gör ingenting om jag skjuter han i nacken. <laughs> det det är ju ingen som ser mig ändå. Det är bara jag. Och puff så är man undan och hon som växer ut åt allt möjligt. Ja, precis. Eh det finns kommer det finnas ett wanted system också? Ja, det är klart, det är ja. klart. Och det är ju så då att du kan bli wanted. Eh men det roliga med det här är att du kan maskera dig och såna här saker i spelet. Ah. Så blir du säg att du gör en bankstöt och Amen. du blir wanted, men att du har täckt ansiktet hela tiden så kan du vara wanted men folk vet inte hur du ser ut. Ja, ah, alltså du kan fortfarande så hänga kan fortfarande i staden. Fortfarande hänga i staden och såna här saker. Det är coolt. Det är ju lite mer realistiskt än vad det varit innan. Ja, ja men sen. Eh och det är ju så då också att om du blir upptäckt och får ditt ansikte upptäckt och så där eller folk upptäcker vem du är utan för masken för att det kan ju kanske hända att du hade samma kläder på eller någonting. Jag vet inte. Eh, så kommer du få bounty hunters efter dig. Ja. Och det är ju helt enkelt svåra NPC:er som som jagar dig. Ja, jo men och jag nu antar jag att det är som i det gamla år som GTA att det är ett äh, rankingssystem på 5. Ja. Som är som är, har med efterlysningarna att göra då. Ja, men så att först är du wanted och sen så blir du efter det då så blir du wanted dead or alive. Ja, precis. Och då, eh, om du är Wanted Dead or Alive så kommer ju folk bara skjuta dig. Ja, och jag antar att eh, det är även då så kommer man få så här US Marshals efter sig och sånt. Precis som det är i GTA så kör ju man med FBI och SWAT mm. och sånt istället när mm. man kommer upp lite i rankingen. Precis. Och, och som sagt, Bounty Hunters innan dess. Ja, okej. Alltså att... ja, det, det är riktigt häftigt. Och så de, de första komlarna var de med enkla småskrifterna antagligen. Ja, och de med statsskrifterna som jag aldrig gör något vettigt i filmer. Nej, precis. De, de döde tillstå riktiga skrifterna får komma dit. Precis. Är <laughs> så westernfilmer går till. Ja. En annan häftig sak också är att eh, skägget och håret fortsätter växa. Ja. Det växer. Nice. Så att eh, du kan bestämma dig för att ha den Man kan eh, vara en riktig lurv. <laughs> ja, du kan du kan vara den lurvigaste lurven som någonsin lurvat. Det är bra. Det är bra. Eller så kan du vara renrakad och Kanske lätta och fånga några de jävla bävrar nu ifall man ser utom dem. Precis. <laughs> Matsmelter in. Matsmelter in i, i naturen liksom. Eh detta var ju någonting som utforskades redan i The Witcher 3. Ja. Eh men jag jag tycker det är en jättehäftig grej att de tar in det i det här systemet också. Jag tycker Absolut. att jag tycker att fler folk ska kunna ha det för att då då får du du får det känns mer realistiskt på något sätt. Ja, min gamla ögonsten Orcs Survival Evolved har haft det sen början. Ja. Det... Eller nej, det har de inte sen början. De har haft det sen en väldigt lång tid tillbaks. Mm. Men du har både växande hår och skägg mm. och du har även en sax i spelet. Ja ja. Till att fixa det. Här. Ja okej, okay, ja. Ja, nej, eh Ark Survival Evolved är ju det är ju det bästa survival spelet får man ju helt enkelt säga. Det, är det, ju det. det det har allt. Det slår ut alla andra survival spel och gör att när man när man väl har fastnat för Ark så är det alltid någonting som saknas i alla andra spel. Mm. Men vi kommer faktiskt till det lite senare i avsnittet. Ja. En liten snabbis redan. Ja, men bara en snabbis. Eh sen så har vi ju kläder och hunger och väder påverkar ju varandra också. Jajamän. Så att är det kallare så behöver du tjockare kläder och du kommer vara hungrigare och det kommer vara svårare att få skaffa mat och så vidare och så vidare så att du och du kan även få smutsiga kläder när du är ute så att du behöver liksom tvätta dem och såna där saker så att Om man att det... inte vill vara en lortgris så ja, kan ju springa runt och vara en lortgris också ja. med håliga kläder och frysa ja, på vintern det det går ju aldrig så utmärkt. Sluta ämna vatten och tvätta dig i svett. Det <laughs> är billigt och bra. Ja, jag menar. Ja, jag menar så. Får ju tänka på miljön. Ja, ja, men det måste man göra. Man måste tänka på miljön. Alltså, jag bara ser ser mig ser mig framför mig så här en armé av cowboys med riktigt sle arna lortiga kläder och långt sletet skägg och långt sletet hår. Ja, det är fina grejer det där, vet du. Eh, de goda grabbarna här... så kommer från det gänget. Ja. Eh, ar arbeta pojkarna så kommer det. Nej ja, men. Och det har ni varit i kolgruvan eller? <laughs> Jävla bra där. Ehm det kommer finnas fem städer/byar då som ja, som man kommer vara inblandad i så så man kan åka runt till och förmodligen sälja sina saker och så där. Ja, med lite quests och NPC:er och sånt mm, där. Mm. Jag antar det fanns ju i första så jag antar att det kommer finnas en by som är lite mer tillägnad de laglösa givningsvis. Och ja. framförallt så har du ju det här hubben som du som som är outlaw campet då som ja, som, som precis, är tillägnat till dem då. Sen så har du story missions som tar dig längre fram i tiden så att nu ska jag liksom få tiden att gå framåt mot de här liksom närmare den storyn som du som du börjar på i ettan då. Så är det via story missions och där emellan så jag vet inte, lever man i någon slags dvalade tiden inte går men tiden går samtidigt. Ja, men det är så det brukar vara i spelvärlden. Ja, jo, precis. Så att då och då är det ju så att du, du bygger ju närmare och närmare de här eventsen som leder till första spelet då. Ja, men. Så att ja. Sedan så är det ju också så att eh det har ju kommit det här spelet det det är ju redan det är ju redan släppt. Ja. Yep. Men men i november nu så ska det betatestas lite granna för Aha. Red Dead Online. Ooh. Så det blir lite som GTA Online då fast eh med lite jaga andra spelare mm. och samarbeta lite och så där. Ja, då, det kan vara häftigt. Och då är ju frågan om man inte kan bli bounty hunter på i andras games och sånt. Det borde man kunna bli, mm. för man kan ju när, när, när någon i GTA mm. har varit för Elax så blir mm. ju dan en röd prick. Mm. Och då, då då då har ju dan en bounty på sig som de andra spelarna kan jaga. Precis. Så jag blir förvånad om det inte kommer finnas något liknande i online läget här i Red Dead Redemption 2. Mm nå samma här. Ja. För det är ju faktiskt jätteuppskattat när andra spelare blir efterlysta och folk får möjligheten att jaga dem. Ja. Det är tydligen folk från båda sidor gillar det. Ja. Folk som inte gillar då PVP kan tycka att det är kul att jaga folk som har bete sig som svin. Precis, och det är lite roligt. Och folk se. som beter sig som svin får PVP-andet också som de är ute efter. Precis, och det är ju lite kul för att det är exakt samma sak i i Fallout 76. Ja, precis. Precis, de kommer ha ett bounty system, de kommer till och med ha en av de här berömda Fallout radiokanalerna mm. tillägnat just bounty hunter spelare både såna som är bounty hunters och såna som är wanted mm. kommer att bli uppropade i den här radion och grejer. Åh, mm. oh, jag ser så mycket fram emot det här spelet. Ja, det kommer bli coolt alltså. Det kommer bli coolt. Ja. Men i alla fall, det ska beta testas nu i november. Ja, men det är så förhoppningsvis så kommer det ju vara färdigt att släppa eller färdigt för release då i början av nästa år. Jo. Ja. Men det låter ju toppen. Ja, och det vore ju väldigt fantastiskt ifall tillsammans men det är att det kommer en liten PC-release också men det Det kommer inte hända. Det kommer inte hända. <laughs> <laughs> nu ska vi inte ta i för mycket här. Nej, men man kan alltid önska. Ja. Sedan så är det då som sagt side mission och massa andra saker som du kan eh, göra. Du kan även eh, alltså du kan även spela med poker och andra såna saker för att hålla dig liksom underhållen. Ja, och, lite sån vilda västern style, lite mm. blackjack och sånt mm. säkert också. Lite mahjong kan man faktiskt spela också. Mahjong, ja. <laughs> ja, ja. Ja, <laughs> men sen så att det är nej. det första jag tänker på när jag tänker på vad de spelar under Wild Westen. Ja, Mayong, äh, inte alls Blackjack. Nej, nej. Jag, jag tror till och med att du kan göra alltså five finger relay. Ja, ja, men ja men det, det är spelet. ju häftigt. Det ja. det ska ju ingå tycker man. Ja, det tycker man ju. Det är lite det är lite macho så där. Lite macho så där. Sen är det ju så att grafiken i spelet. Ja, den är ju väldigt vacker faktiskt. Det är helt otroligt. Jag jag har tittat på screen både screenshots och folk som har spelat det på Twitch och såna saker ja, och man, ja, man bara sitter där och bara åh. Kände bara ståa still och bara titta ut över landskapet. Jag vill bara <laughs> bara känna lugnet från den här naturen. Mm, nej. Sedan så var det ju också så att de hade en cross promotion tillsammans med GTA 5 ah, för det är ju det jag älskar spel sånt. Ja, det är klart. Så att i GTA 5 redan innan spelet var släppt så kunde du göra lite häftiga side missions som du fick via GTA online i din lilla telefon så kunde du gå där och accept accept bounty missions från mod För första saken och då kunde du slutade med att du fick en stone axe i båda spelen. Jaha. Så att du låser upp liksom i båda spelen och sedan eh i den andra så det andra så är det också det typ en skattjakt som du behöver gå på. Ja. Och det i slutet ända den här skattjakten då så hittar du en eh, double action revolver. Ooh, så my gullig också. Danne är ju lite häftig och springer runt med i GTA då. Precis, så då får du då får du får han i bollaspelen också. Ja, Nej, men jag gillar när för, företag promotar sina spel genom eh, lite extra event och sånt i sina gamla spel. Ja, jag tycker det är jättekul. Ja, men varför inte göra det? Nej, precis, det är ju deras spel. Ja, och GTA 5 är ju fortfarande väldigt välspelat. Ja, jo, det är fortfarande jättepopulärt. Ja. O vad för det är det, det? Jo, för att det finns det PC. Jo, ja, precis. <laughs> ja, men det är sant. Ja. Jag kan vi kan ju inte sticka under stolen med det. Det Nej. är ju mycket mycket bättre att släppa till PC till exempel så var det ju nyhet som vi såg idag som ett stort ja. exempel på det. Jo, ja, precis. Om vi går vidare från Red Dead Redemption och går in på lite andra nyheter. Precis. Så är ju det faktiskt så då att Monster Hunter World som vi aldrig pratat om i den här podden. Nej, aldrig hänt. Eh det är ju nämligen så att de släpper ju en ny stor patch mm gör de. Ja. Eh yeah. så som finns ute när ni lyssnar på det här avsnittet. Mm. Ja. Och det är alltså eh uh, Cult of Taroth eh uh, Siege. Ja. Yeah. Monstret som ska komma nu då och ett siege monster för de folk som inte är insatta vad vad är det jämförsvis med de vanliga monstren? En väldigt mycket större fight med ett väldigt mycket större monster som kräver att du gör massa andra saker ja, än behöver... att bara slå. Ja, precis. Du behöver skjuta på den med kanoner och jag vet inte. Det här är inte en siege street som vi PC-spelare någonsin har sett innan. Nej, okej. Okay. Är det inte? Ja, okej. Ja, så det är, det är jättestort. Det, det det är ju väldigt stort. Ja, precis. Och det är alltså du kan spela fyra personer men du ska även kunna spela flera personer om jag inte har missuppfattat allt vad som skrivits om det. Mm. Och det gör du då via Gathering Huben. Mm. Skeppet som är högst upp uh, i startkartan. Precis, precis. Och det roliga då med den här. Det är att uh, som jag sa det är en helt ny slags siege. Eh mm. uh, men som vanligt då så kan du få ny armor, nytt vapen till din palikko. Mm. Eh du det kommer även släppas Bushy tickets från honom. Mm. Eh uh, och det är liknande tickets som finns i alla andra event som mm. till exempel när vi skulle ha Mega Mant dräkten till Palikond så släpptes Mega Mant tickets. Ja, precis. Här kommer då släppas Bushy tickets och med dem så kan du bygga dig Flight of Homar som är en la ett layered armor set. Ah, okej. Okay. Ja. Ett layer armor set för alla som inte vet det är alltså ett set ett skin du kan sätta på utanpå dina vanliga Ja, precis, cosmetics, cosmetics. Ja. Eh, kan ju man faktiskt kalla det. Det kan man definitivt ja. säga. Sen då det som är det riktigt riktigt speciella med det här monstret förutom att det är gigantiskt och så ska vara jättesvårt och grejer, eh mm. det är då att det här släpper färdiga vapen inte som du behöver göra själv utan mm. som är färdiga. Ja, okej. Okay. Och de finns i, i tre olika rariteter. Eh mm. uh, och det är rarity 8, rarity 7 och rarity 6. Ja. Yep. Och då rarity 8:an då är det bästa. Ja, ja, ja. ja. det är ju. Eh uh, och det är ju självklart en väldigt minimal chans att man får de här grejerna till och med på rarity 6 grejerna är det låg chans. Ja, och sedan att du... blir det bara lägre och lägre. Precis. Ja. Och sen inte dog med att alla vapen i sig har väldigt låg uh, drop rate utan det finns så många olika sorters vapen att chanserna att du får just det du är ute efter är den nu mindre minimal. <laughs> ja, ja men det blir ju så. Ja. Eh det roliga då det är att på på rarity 8 så har alla vapen tre olika rarity 8 vapen. Mm. Bara där är ju det tonvis med vapen. Ja ja, där är det är det, det är 12 vapen från början såna. 18 till 14, och med tror jag där. 18 vapen från början. Ja, och så gånger 3 då. Ja, precis så att det eh, 42. Ja, det är det är ju såna sjuka siffror och sen ska det vara då 10 olika vapen på på rarity 7. Mm. På alla vapen. Ja, så det blir 140 till där. Ja, då alltså ska det tydligen vara 13 då på på rarity 6. Ja, det rockar inte ens räkna ut hur Det alltså än. för mig är det här så sjukt många vapen att jag vet inte om det är korrekt. Nej. M men det, det är informationer jag har hittat. Ja, jag menar sen. Vi kan ju bara så. gå på det vi, vi liksom hittar också. Ja, vi känner och... vi känner ju inte dem på på Capcom då. Nej, väl? precis. Så idag då eh När när tanken är att den här patchen ska gå live, jag tror det är 0001. Mm. Så kommer jag ju antagligen sitta upp hela jävla natten och spela det. Det är ju inte omöjligt att jag också gör det. Jag är ju ledig imorgon så att. Aha, aha. Nej, så det ska bli som sagt, det ska bli fantastiskt häftigt att, att få testa på det. Ja. Och den här nyheten som du pratade om som vi läste idag då. Precis. Eh, det är ju det här då med att man ska vara på flera konsoler. Mm. Man ska inte mm. hålla sig till en region i världen. Nej, inte hålla sig till en marknad. Nej, nu är ju det så att Capcom har ju varit väldigt rasistiska mot västvärlden. Ja. Mot Nordamerika och Europa ja. när det kommer till att släppa Monster Hunter saker. Precis. Eh och Capcom har sagt och menar på att resten av världen är inte redo för den här sortens spel för de tycker inte om den här spelgenren Nej. därför har de hållt Monster Hunter mer instängt till region Asien. Ja. Ja. Nu är det så att Monster Hunter World har ju sålts över 10,7 miljoner exemplar. Ja. Ja. Och då har nu Capcom faktiskt bitit i det sura äpplet och gått ut med att 7 typ procent av den här försäljningen är just i Nordamerika och Europa. Ja. Som andra ord så skulle de aldrig ens varit i närheten av sina gamla rekord och dylikt som de har slått skit nu med det här mm. spelet mm. om de hade fortsatt med sin trångsynthet och hållit sig till bara Asien. Nej, och jag tror ju att fler och fler inser det. Ja, det och det här så. är ju ändå ett jätteuppvaknande för Capcom mm. där de känner lite att oj, var, varför har vi inte gjort det här tidigare? Nej, nu har vi missat någonting här. Ja, precis. Men förhoppningsvis så får vi i Nordamerika och Europa Ser lite roligare asiatitlar nu också då. Man kan ju alltid hoppas. Det kanske hoppas. öppnar upp barnhorn för det. Ja, man kan ju alltid hoppas. Ja, jag hoppas på det i alla fall. För det finns så fantastiskt mycket roliga titlar i Asien som aldrig kommit till Europa och Nordamerika. Precis. Och det har ju vi pratade ju vi om både när vi har pratat om PlayStation och när vi har pratat om Super Nintendo. Ja. Om precis. om spel vi har spelat när vi varit små som faktiskt aldrig har kommit till Europa. Precis. Så det ja mer sånt till oss. Sluta hålla oss borta från sånt. Precis. Ge oss mer RPG-spel. Ja, inte bara det utan spel ur belag från ja, oss igen. Ja, ja, jo, men jag vill ha mer RPG. -spel. Ja, jag med. <laughs> och det är faktiskt min åsikt som räknas här. Ja, vår, vår <laughs> åsikt. Ja, ja, ja. Du, du kan få vara med på ja, det här då. Ja, så fint det är. Ja, men är vi är ändå inne och på PlayStation då. Ska vi inte gå vidare och prata om att alla 20 titlar äntligen har revelats till Playstation Classic. Ja, visst är det otroligt. Ja, visst. äntligen fick vi bli besvikna. Ja. <skratt> men gud, vilken besvikelse på titlar alltså. Ja, det Vad fel vi hade med våra alltså jag var rätt säker på många av de vi hade. Ja, jag trodde jag var det men jag ångrar det nu. <skratt> alltså jag, jag, jag, jag, jag, jag är fortfarande säker på att många av de titlarna som vi som vi tog upp borde varit med. Ja, absolut. Och sen någonting som vi har fått lära oss av både Super Nintendo, eller mm. snarare av både Nintendo och Sony. Ja. Det är att när de går tillbaka och gör klassikonsoler mm. så är det bara AC-marknaden de går på. Det känns så. Definitivt. För kollar du på spellister och dylikt och du tittar vad NES-en innehöll, mm. du tittar vad SNES-en innehöll mm. och vi ska nu räkna upp vad eh uh, PlayStation Classic innehåller. Ja. Och då är det massa del saker som var populärt i just Asienregionen. Ja, ja. Ja. Vilket är lite synd för att genom att avgränsa det så så är det så väldigt många titlar som missas. Precis, och det var detta som vi pratade om alldeles nyss då att man inte ska dela upp det i regioner så mycket utan man ska ha Ja hade man haft hade man, hade man kollat värld. på hela precis hade man kollat på hela marknaden så hade man sett en helt annan lista precis Så som sagt vi vi är en värld vi är inte flera olika regioner Nej precis Nej. precis Så är det Så är det <laughs> Peace det, and love Peace and love to, to everyone Precis Gaming is for everyone precis som din t-shirt säger Ja exakt Men i alla fall om vi går in då på det här uh, PlayStation då Ja det är klart vi ska kasta oss in i det Ja jag ska jag tänkte att jag bara snabbt drar igenom hela listan. Ja, men gör så. Och så pratar vi lite li, lite mer ingående om vissa saker på listan imorgon. Mm, mm. Ja, absolut. Låter bra. Så då har vi då de första som uh, redan kom ut från början. Mm. Tekken 3, R4 Ridge Racer Type 4, mm. Jumping Flash, Final Fantasy 7 och Wild Arms. Det var ju de vi vi berättade att uh, de här visste ju vi mm, redan precis. redan från början då precis. Och nu kommer då resten av 15 spelen som också ska komma. Ja. Och då har vi Twisted Metal, vi har Rainbow Six, Siphon Filter, Super Puzzle Fighter 2 Turbo, mm. <laughs> Revelation Persona, mm. Resident Evil Director's Cut. Katt, mm. inte katt, katt. The director's cut. <laughs> ja, yeah, precis. Han får vara med om jag var runt. Ja, men så. Eh, uh, Rayman. Rayman. Oddworld. Mhm. Mr. Driller. Ja, ja men. Metal Gear Solid. Jo. Intelli Intelligent Cube. Ja. <laughs> och så Grand Theft Auto som vi har nämnt på gånger i detta avsnittet. Ja, men. Destruction Derby. Ja. Callboy Cool Borders 2 Jajamän. eller 2. Ja. Eh, och Battle Arena där de titlarna då som de 20 titlar som kommer komma med precision klassik. Precis. Och vad har vi att säga om det här? <laughs> ni hörde, ja. ni hörde de sucken. <laughs> ja, ja, nej. Alltså vi kan ju titta på på de de spelen som vi hade rätt på då. Och det är Metal Gear Solid. Eh, uh, Rayman. Den den hade vi rätt på och likaså Rayman. Eh, Rayman. Det blir rätt på så de de två och det det känner jag ju fortfarande det det är klart att jag vill ändå säga att vi hade rätt på Resident Evil, Resident för, Evil. för vi sa Precis. Resident Evil 2 på våran lista Precis. de tog dock med Resident Evil 1 Directors Cut men det är ju fortfarande ett halvt till rätt åtminstone det förtjänar vi på det. Det tycker jag definitivt. Ja, jo, vi vi debatterar vi ju i avsnittet också. Ja. Att att eh vi, våran tanke var att medom släpper no resident evil 2 eftersom remaking kommer nu också till Resident Evil 2 och såna här saker. Så Ja, jajamän. men istället så tog de direktorskatten till lättan. Ja, så att det är inte det och, och, återigen. Det är klart att Resident Evil ska vara med ja, på listan. Precis. Det är inte det är inget snack om saken. Nej. Cool borders hade vi med på våran roliga lista också. Ja, men då var det också visstligen ettan och det här kom tvåan istället. Mm. Det var fel av oss. Ja. För det var tvåan vi spelade. Ja, ja men sen. Jag har också gått tillbaks och kollat på det här sättet. Så, så jag anser att vi fick ett helt poäng på det. Det tycker jag också. Jajamän. Och det är ju den på våran vore kul lista så att det där det är jag är ju jättenöjd med just ja. det just i spelet. Ja, ja men. Och sen så kan vi ju titta på andra spel som vi har med i närmare då. Och sen också då. Vore kul listan. Mm. Så har ju vi med Oddworld också. Oddworld också, ja precis. Ja, aha. Ja, ja. Eh, sen så är jag ju det var också så här Destruction Derby och Twisted Metal. Det var såna här spel som jag bara kände att de skulle vi ha haft med på på liksom åtminstone på att vara på vår cool listan. Ja, alltså det roliga Twisted Metal har vi inte pratat så mycket om. Nej, det, men det blankade vi helt på ja. men när, när vi hörde att det skulle komma så var det lite så där bara, ja men det är klart. Ja, precis. <laughs> men däremot Destruction Derby har vi pratat om. Mm. Och jag har även pratat. Jag vet inte varför men innan den här listan har kommit ut mm. så har jag och folk har känner pratat om Destruction Derby. Ja, vilket ja, men... också är lite fascinerande. Det är lite kul faktiskt. Sigentai vilken timing. Men uh, Destruction Derby är ju ett bilspel som mm. jag och min storebror spelade. Det hejdundrans mycket ja. tillsammans. Ja, ja, precis. Det är ett väldigt kul spel också. Ja, så jag får ju säga att det kommer ju bli fantastiskt roligt att få spela igen. Så ja. så det det är jag styrpt nyd med att det är med på listan. Precis. GTA det är ett kul spel, men det hör inte hemma på PlayStation. Nej. Jag tycker det är ett fantastiskt spel. Jag älskar både 1:an och 2:an GTA. Jag mm. till och med är lite mer kär i dem än vad jag är i de nyare eh uh, Grand Theft Auto:erna, men det det, är, det det finns mig i bondomen där ligger varmt om hjärtat. Ja. Men alla personer jag känner som jag har pratat med, mm. Och det där det där, där ingår även jag själv. Ja, ja. Så så det är ingen som har spelat det här på PlayStation? Nej, jag. Alla har haft det på PC. Jag hade inte ens en tanke på att det fanns till PlayStation för jag ska vara helt ärlig. Nej, och då känner jag att borde det inte finnas många mer titlar som bara har funnits på PlayStation mm. som har, även är populärare i hela världen än vad Grand Theft Auto till PlayStation var. Jo. Och det är, det är ju och det är samma sak men lite andra spel här på den här listan också som är bara, bara konstiga val Intelligent Jajamän. Cube till exempel. Ja ah, ja, alltså jag förstod inte ens vad de gör med på listan. Nej. <laughs> jag förstod egentligen inte vad Jumping Flash gjorde med på listan heller men det, det det är tydligen jätte jättepopulärt. Ja. Ah. Men alltså Intelligent Cube The Intense jag har aldrig spelat det och det ser inte ens kul ut. Nej, det ser inte lockande ut alls. Nej. Jag menar alltså Jumping Flash det ser ändå liksom det är väldigt lockande ändå jag kan förstå att det har varit stort. Ja, absolut. Eh och sedan Mr Drill Mr Driller okej okay, det är ett kul spel men bara om man spelar mot varandra och på arkad som jag Ja, jag har aldrig gjort. spelat det på PlayStation. Nej. Det är liksom också bara, men vad fan? Mm. Men det det det är ändå en sån sak som jag jag ser att det kan ha varit mycket stor mycket större i Asien. i Asien. Ja, jo man. Men Intelligent Cube är inte där. Nej, jag satt där och skrev ett stort nonsens. Jag jag kändes det känns som ett demospel liksom som man fick ja. med på en skiva för att man köpte köpte PlayStationet eller någonting ja, liksom. Ja, precis, precis. Köpte PC PC hemma. Ja, precis, man köpte PC hemma och då fick man med ett demo, äh, demo till till uh, Intelligent Cube. Det det kändes det känns som ett sånt spel. Liksom. Ja, jo men med 10 liknande andra spel på samma demoskiva. Mm, mm. <laughs> och sen har ju vi då till exempel igen då Rainbow 6. Ja. Det är samma grej där när jag pratar med folk om om när de upptäckte Rainbow 6 och började liksom den resan. Mm. Det var ju inte på PlayStation, nej, det var ju PC. Nej, PC. Allah. Ja, man kunde spela det var ju ett av de spelen som var populära att spela i multiplayer. Jag har liksom tidigare spelat multiplayer. Ja, det var. Så att det, nej, det är det jättekonstigt, jättekonstigt beslut. Sedan ja. så har vi då som sagt bra beslut som som uh, Twisted Metal och Rayman, och Rayman World. World. Det är ju fantastiska beslut. Jättebra. Jag är jättenöjd över att vi fick Metal Gear Solid jättenöjd. Det är också fantastiskt nöjd över att vi fick med. Och sedan så sedan så kommer vi till åter igen. Alltså jag tycker att Revelations persona, alltså första persona spelet, tycker det är jättekul att det är med. Men jag undrar ju beslutet varför man har med det framför okej okay, för för för första framför framför 2:an som är det spelet som de flesta som spelar persona tycker att men det från 2:an uppåt så är det de bra spelen. Ja, i men. Eh eller det beslutade att välja det spelet eller som sagt Intelligent Cube eller eh, Mr. Digger framför eller Driller framför eh, spel som Spyro eller Legacy of Kane eller Crash Bandicoot ja. som är liksom PlayStation stora maskot eller var under många år. Precis. Nu kan ju vi ändå förstå både Spyro och Crash Bandicoot, varför de inte finns med på Playstation Classic, mm. eftersom de själva har gjort nyreleaser med Crash Bandicoot mm. och, och även med de, de tre första Spyro-spelen. Ja. Och det kanske blir lite kaka på kaka och även lägga in dem på Playstation Classic då. Ja. Jag tycker fortfarande att de hör hemma där ja. och borde ha varit där, ja. men jag kan samtidigt förstå valet att inte ha dem. Ja, precis. Jag har faktiskt skrivit upp några av exakt samma anledning till att jag tror att de är inte mer. Det är samma ja, sak. Det är det enda anledningen som jag skulle kunna ja. komma på till varför du inte skulle ha med dem tittarna. Nej, det är samma här och det är precis ligger runt med med Tomb Raider. Ja, precis. För, för det är också det är också väldigt i ropet nu. Så, så det är väldigt konstigt att det inte skulle ha men samtidigt då, okej, okay, kaka på kaka ja. blir det för mycket. Ja, i män. Så att Jag jag kan jag kan förstå. Jag kan ju förstå. Och likaså eh äh, Casavena Sinfonida ja. Bonaparte har ju precis släppt sii Requiem. Ja, i meningen därför som han är inte med där också. Ja, precis. Och istället då så får ju vi såna här supergoingar då som till exempel Super Puzzle Fighter 2 Turbo. Mm. Det är <laughs> det är Street Fighter-spelet eller kommer ni alla ihåg va? Ja, ja men sen. Nej. Nej. Men det är ett pusselspel med Street Fighter gubbarna. Du nej, det det går inte att förklara är dåligt. Det, det det det är som det, det är lite som Bejeweled möter Tetris med, med Street Fighter. Street Fighter tema. Ja, det alltså ni kanske tycker det låter jättespännande men det är det inte. Nej. Och okej, okay, jag kan köpa att vi ska ha ett pusselspel på P på PlayStationen. Men varför inte Puzzle Bubble då som är så mycket större än det här? Ja, precis, precis. Det. Nej, det Nej. ja. Jo jo, men det, som sagt, det finns även väldigt många häftiga titlar som vi är nöjda med. Mm. Och generellt om jag om jag mäter då bara de här 20 titlarna som följer med Please is en klassik, mm. mm. skulle jag tycka att det är värt prislappen. Det kommer mm. att ligga på mellan 1000 till 1200 tror jag. Ja, något sånt. Ja, så skulle jag säga att ja, det är tillräckligt många spel som ingår här som jag skulle känna att det är värt. Jag jag skulle nästan säga att det är värt det för de de fem vi fick redan från början. Ja, de de fem titlarna, de jävlararna rentav mm. släppte tidigast, ja. det är ju de bästa titlarna på på hela maskinen. Ja, jag skulle säga att by byter du ut Jumping Flash mot Metal Gear Solid så så är det definitivt de starkaste titlarna. Ja. Vänta lite, Jumping Gear? Jumping Flash mot Metal Gear Solid? Ja. Men Metal Gear Solid är ju med. Ja ja, men alltså Jumping Flash var ju inte med i de fem. Ah, Jumping ja, Flash var ja, med ja. i de fem första, ah, okay, men det är så det var ah. inte det. Nu nu jag hängde ja. inte med det, först. Jag nej, är, det, är så trött och seg då. Ni får ursäkta det. Nej, det är, vi vi ursäktar alltid. Ja, det är bra, det är bra. Så att det ja, nej, och sen som sagt, Resident Evil, fantastiskt. Ray Rayman, nice. Jag tycker ju som sagt Persona, första personerspelet. Jag, ah, jag är nice att det är med. Det och, ja, jag betalar gärna för, Cool Borders återigen, också ah, fantastiskt. Ja, man. Destruction Derby. Det är, det är de här. Det är, det är väl typ fem stycken titlar som vi Ja, och så ja, vi, vi får ge en annan titel lite crud här också, Battle mm. Arena. Ja. Det precis. är faktiskt ett väldigt väldigt en väldigt bra titel att ta med. Det är det. Det, det, är, det är en historisk titel. Precis. Det var ju den den de, de, de det var ju känt som The Saturn Killer som skulle liksom precis, skulle döda seger Saturnen. Jaha. Som redan var död i vattnet redan från början men ja. det man och det roliga som inte jag visste med med det Saturn Killer mm. det är ju då att efter ett år så så fick det ett släpp till ja. <laughs> Saturn också Precis, så då kan ju dom bli lite vad en dödare Precis och det inspirerade ju liksom det fick ju en spirituell uppföljare kan man säga i, i Soul Edge som precis, var Precis, som är föregångaren till Soul Calibur, det... ett av världens bästa beat'em up-spel någonsin. Precis, och som också är aktuellt nu? <laughs> ja, faktiskt. precis. Så att det är det är ju Så det, ja, det det är rätt att hålla med, det, tycker jag. Mm. Både av historiska skäl och att det faktiskt är aktuellt. Ja, så att det, det är lite spännande på det sättet och som sagt, de flesta av titlarna även fast jag inte håller med om att GTA borde finnas på den här för det är inte det är inte rätt. Så är det fortfarande ett fantastiskt bra spel. Precis, och lika så med med Rainbow 6, det är också ett väldigt bra Jajamän. spel, men men det kanske inte hör hemma här, men Nej, det Nej, så är det är inte spelen pengar. i sig vi har någonting emot, det är just kombinationen att lägga det på en konsol som PlayStation Classic. Precis, som när som de flesta ändå. känner det som PC-spel snarare än ett PlayStation-spel. Men som ändå är också det här att att det skulle vara det här nostalgi grejen ja, på något sätt eller precis. för mig är det så egentligen. Ja. Och fall. om man då inte har spelat det någonsin på den konsollen så känns det är det nostalgi då. Nej, precis. <laughs> och sedan så är det ju lite så också med med vissa av de här spelen är lite så där bara, hm, hur kommer det här funka eftersom man inte har från man skulle inte ha de analoga stickarna på de här. Det finns ju inga analoga på PlayStation Classic. Nej, precis. Det fanns inte på PlayStation. Nej, så att vissa av de här titlarna är lite så här att Men de här spelen fanns utan Wetherbakar. Ja ja, det fanns. För det är ju inget sitter vi överhuvudtaget. Det är ju som alla chute map och bite map och alla de här grejerna som mm. vi hade på den tiden. Mm. Det är ju bara att man har blivit så jädra bortskämd och bekväm ja, med ja. o joystickarna. Ja men det det är det jag menar det kommer bli svårt att spela dem. Ja, men <laughs> bara för man är så det <laughs> är så bortskämd. <laughs> Precis. Men det är ju samma sak när man har förskolgisskul barslängt upp en gammal gammalt spel på datorn. Mm. Eh så så innan man började använda mus i i 7 map spel ja. och man bara det här går, hur, spe, hur hur kunde jag spela det när jag var liten? Och man spelade ju bra också. Ja, nu nu går det inte. Man man går i rycket till musen hela tiden och bara oj, oj där där funkar inte läget. Nej, nej det. Ja, oh, nej det det det är spännande sen där. Oh ja, det där. Det. Det, det är riktigt kul. Så att ja oh, nej det men Trots den här listan så gör det mig faktiskt inte mindre sugen på Nej. PlayStation Classic. Jag kan nog säga att jag till och med är lite mer sugen nu. Just ja. för att eh, det fanns såna här godbitar som, som Twisted Metal och Coolborders 2 och Destruction Derby och sånt där. Jo, jag blev ju jag blev förvånad över listan ja. för jag trodde att jag hade att vi hade lockat in alltså de mesta att vi hade där ja, på men. dem för att det var det var såna här riktiga riktiga klassiker och de är med på liksom topplistade över alla över över hela världen på topplistor på spelen. Ja, precis. Sen så vet man ju inte hur mycket av det som inte är med på grund utav av ja, red tape, copyright ja, och copyright allt möjligt och så där. Ja, i men. Det finns ju en hel hel värld utanför som inte vi ser. Mm. mm. När för det går ju säkertligen att kolla upp allt sånt med rättigheter och sånt ja, också. Men, det... men kan vi det? Vet Nej. vi hur det Nej. funkar. Nej, det är precis. Och och nästa fråga vill ni än som sitter och lyssnar att vi sitter och drar igenom massa konstiga termer som ingen fattar ändå. Nej, utan vi kan vi kan ju bara prata om om hur vi upplever upplever det och ja. våra besvikelser. Det är ju våra är ju... våran podd så det är ju <laughs> från från våra ögon sett. Precis. Ja, jo. Och som sagt, många av de här spelen har vi inte stora stora problem med egentligen. Jag har inga problem med Mr Driller. Det är bara att jag tycker Det är bara att ska det verkligen vara på en PlayStation Classic. Precis, det är ju däl skon klammer inte är, är själva det, spelet. Är det en klassiker liksom? Ja, Nej. och det är det inte. <laughs> Nej. Inte för mig Ty i alla fall. Tycker inte vi. Nej. Eh, och sen är det ju den stora, den största besvikelsen, det är att Tony Hawk Pro Skrater 2 inte är med. Ja. Jajamän. För mig eh, personligen. Ja, nej, ja, men jag håller med dig. Jag håller med dig. Liksom. Håller med dig. Ja. De borde verkligen ha lagt in Tony Hawk 2-skrater. Mm ingen snacka om saken. Och sen då så måste ju vi också bara lite snabbt så här då att eh, vart är Diablo 1 med svensk översättning? Precis. Vi <skratt> vi önskade specifikt det i våran podd. Lyssnar <skratt> de inte ens på oss? Nej, att inte så. Nyss chefen lyssnade på våran podd på svenska. Ja. ja. <skratt> Precis, vi är ju den vi är ju bästa podden. <skratt> ja. Det hörde vi tidigare i avsnittet. <skratt> ja. <skratt> Alltid på internet intressant. Nej, så är det. <skratt> Ja, oh, det är bra. <laughs> Och i andra nyheter så har vi ännu en del i den här följetågnen som vi har haft nu i flera veckor om Tell Tale Games. Ja herregud, hur ja. går det då Sörjan? Ja, just nu så går det väl framåt långsamt. Långsamt. Men <laughs> eh, ja men det är ju det är ju alltid någonting. Precis. Men det har ju kommit upp nu lite granna på varför de kanske var tvungna att lägga ner, varför ja, de gick bankrutt. Precis. Vad var det som eh, riktade dem mot konkursen? De hade ju en en NDA eller non disclosure agreement alltså att man inte får berätta om saker. Ja precis, du får inte gå ut med saker om spelet och hur det håller på och tillverkar. Nej, tystnad, Av, tystnad, ja, precis. precis. Så att där mm. har vi då det hade de ju för eh, Stranger Things. Ja just det, så Netflix serien de där. skulle göra spel spel på. Precis, och den läckan har ju gjort att de varit tvungna att betala enligt det här NDA-avtalet då. Avtalet då 8,5 miljoner dollar. Oj, det var alltså straffskadeståndet för att saker om projektet läckt ut. Ja. Och det är klart att det är ju inte ett stort företag vi pratar om. Nej. Sådan stor summa kan ju mycket väl vara anledningen till att de har drivits mot en konkurs. Precis, och därför bara tvinga att lägga ner så fort också. Ja. För det kommer ju de de hade ju flera spel i utveckling. Ja, precis. Men är det vi själva på för det här? Är det Netflix eller Nej, nej, nej. nej det är ju det är ju de det är ju de själva som Ja, det är de som har, som har läckt ja, ut. Nej, det är det det är ju det och samtidigt så är det ju också så då att hade de skött sig utöver det här så hade de förmodligen kunnat betala det här. Det är ju inte det är ju inte en hutlös summa att betala på under ett sånt här någon det någon det skröjs ju grej men det är väldigt mycket för oss som privatpersoner. Ja ja ja men för ett företag är det ju kanske inte riktigt riktigt samma samma problem. Nej, de skulle kanske kunna ha löst det på ett annorlunda sätt. I fall de hade haft skött för det har ju det har kommit upp väldigt mycket om hur de har misskött både både sin personal och andra såna här saker ja, under under tiden under den här. Hur deras böcker så att säga också. Precis. Så att eh, det finns väl eh, ja, det, det, det vill inte bara det här, det här kan vara en del av flera som Precis, man kan säga att det här var, var droppen som ja, fick det att rinna över. Ja, spiken i kistan. Spiken i kistan är också ett ja, bra uttryck man. för det. Så att det vill ja, men vi får vi får väl se. Vi kommer ju fortsätta följa den här för tungen. Ja, det är klart. Vi vi ska vi ska följa det här till botten. Fram till slutet så följer vi utvecklingen hur det här har gått med det här och det det jag tycker det har varit lite lite mysigt att ha återkommande saker varje vecka på sånt. Ständig nyhet som uppdateras. Precis. Det har varit lite kul för man sitter ju och följer allt det här så fort man ser någonting bara åh nej det är något nytt om Ja, man man blir jättenyfiken. Ja, det blir lite så. Så att jag har gått och blivit journalister. Ja, på fritiden så här. Eh sedan så har vi andra nyheter med lite att eh, Creative Assembly som ligger bla bakom bland annat Total War spelen. Ja, ja. Eh de gjorde ju ett spel som heter Alien Isolation för ett tag sen. Ja. Det sålde inte riktigt lika bra som det förtjänar. Det var faktiskt ett jättebra eh, horrorspel. Ja. Eller enligt, enligt min åsikt. Jag har inte och... spelat det själv. Jag har tittat när flertall vänner har spelat det. Mm. Både online och i verklighet. Precis. Och det är lite så att jag tror att många inte ska för det här på grund utav Colonial Marines som släpptes inte för så länge sen så var ett horribelt spel. Ja, men de två får inte blandas ihop. Precis, men jag tror att många gjorde det och det därför Det kan mycket väl vara sant. Därför inte och och jag tycker ju att att Alien Isolation det det jag har jag spelat hemma hos en en kompis. Man sitter ju nästan och bajsar ner sig hela tiden. Ja, det är ju asläskigt. Man, ja. man man sitter ju på spänd hela. Det är ju även när du sitter hemma och tittar så sitter du helt jävla spänd och inne i det. Ja, ja det det alltså det fick mig verkligen verkligen att tänka tillbaka på när vi satt och spelade Alien. Alien versus Predator ifill det schällare. Precis med med med liksom headphones ja, på och grejer och man var livrädd för varje Alien. Släger ur ljud. stolarna ibland för att det var man hade så hög volym callsvart rum och så kom de där jädra Alienerna från överallt. Ja, nej det var det fick verkligen den känslan igen. Det gör ju ett helt fantastiskt jobb det här teamet då. Ja. Det här teamet ska nu göra ett nytt spel. De ska göra ett helt färskt spel från inte baserat i någonting utan en, en, en helt fresh fresh start. Ja, liksom. men. Och det står med vara... sin egna väd. Precis, och det ska vara ett uh, first person tactical shooter. Ah! Ja, men mm. det ser jag fram emot faktiskt för de har ju redan visat att de vet vad de gör. Precis. Så att det Och det sen då som... när med tanke på vilket företag du pratar om, mm. så ligger ju de mig personligen jättevarmt om hjärtat på grund av Total War. Precis. Att som jag som sagt älskar ju strategispel. Ja. Och för tillfället så så är ju jag helt inne på Total War Warhammer. Mm. Och de har ju också nu då, eller inte än, de de har så du kan förboka nästa DLC. Mm. Och det är då de släpper de nya Vampire Countsen som är pirater och de släpper även skörsrider och såna yep. grejer nu, yep. nu då så det I, Tillbaks till topic jag bag gläd bort det av ja, ja. hype inför nya delsen till uh, det, Total det, War. Det är ju det. Det är ju det. Är ju, det är ju creative example vi pratar om så att det tycker jag är från en ja, on topic. Lite topic är det ja. i alla fall. Så ja. det fick ni även höra en liten hemlighet om att jag sitter här och hypar för spel jag inte har pratat om. Det gör vi ju vi hinner ju inte prata om alla spel som jag hypar för. Det det skulle vi skulle sitta här och prata i, i konstant. Vi skulle behöva göra det. Ja, men ja men. Att det nej. Men i alla fall det vi har inte så mycket mer att säga om det. Vi vet ingenting mer om det. Det, det här det är det här vi vet att de har börjat arbeta på det här oh. och jag är hyped. Ja, vi vi ska fortsätta hålla ögonen på det här och fortsätta informera er lyssnare om vad det här kommer vara för tactical shooter. Mm. En annan liten sån här snabb smånyhet som jag bara slänger in med rapid speed här är att David McCry 5 och Capcom återigen då har ju gjort They have done it again. De de har gjort lite <laughs> vågor i i vattnet så att säga. Är du onödigt rik och ja. är du en gamer som vill äga onödigt dyra samlar saker? Ja, jag menar så. Så har vi idén till dig. Ja. Det hade precis så Capcom tänkte när de annonserade detta. För de annonserade att eh vad vad de kallar för Ultra Limited Deluxe Edition. Ja, och den den lilla eller lilla den billigaste mm. utav de här olika paketen kostar 50.000. Det är ju billigt och bra. Ja, men är... ja, det är ju så jag skulle kunna ta plomboken och gå ut och köpa den nu på en gång. Ja, ja, men om jag sparar så... i många år först. Usch, ja. Och detta är då An anledningen till att man att det kostar så här mycket är att du får en replika utav V:s nya karaktärens kläder. Ja. Så att det då kostar 50.000. Och om jag uppfattat det här är korrekt så så pratar vi inte gå till Hobbyx och köp Halloween kläder kvalitet utan att det faktiskt är riktiga grejer. Nej nej nej. Ja ja, det här är riktiga riktiga, riktiga grejer. Riktiga cosplayer saker. Men nu mer än så Ännu nästan. Bättre, ja, precis. ja, precis, det, det, det är det de elite. De elite. Ja men det är det frukdansvärt bra kvalitet så att det Jajamän. du får ju du får ju pengar eller du får ju värde för de pengar du betalar. Ja. Jag tycker fortfarande att det är lite väl mycket det pengar att betala. Det är väldigt haftigt. Eh sedan så är det då, det här var det billigaste. Ja. Sedan så kommer du till samma sak fast med nereus kläder. Eh och då är det 58.500. Jajamän så släng på 8000 till. Ja, ja men sen och vill du då ha Dantes? Och det är ju självklart en av de tre. Jag skulle vara intresserad av. Precis, ändå men då är det också en riktig Skynduster alltså så som Det är som... det jag menar. Så att <laughs> det in, in, hur coolt inte, är inte det inte det. Inte bara det att det är det är Dantes Skyndaster utan den är också en bara en vanlig Skyndaster är ju värt pengar om vi säger. Ja, precis. Men den kostar då 72000. Som hittat. Ja. Ja men du vet vad jag önskar mig i julklapp nu? Ja, ja, jag ty tyvärr så ja, jag anta med detta. Tyvärr så sålde de nog bara de här då i var sin version också. Ja. Så det finns en ett exemplar av den här paketen och de vill ja. ju gärna köpta dem. Jo jo, det... men då får ju du gå till den personen och säga att jag har en kompis, han vill ja. ha en julklapp. Ja. Pengar är inget problem. Ja. <laughs> Okej, okay. ja, jag får lägga göra det då. Ja, det är ju inte min plånbok så Nej, för mig det. är ju inte pengarna problemet. <laughs> Alltså det det det är jättehäftigt på så sätt. Ja, det, det är, är det är galet dit. Ja, det är sjukt mycket pengar vi pratar om. Ja, herre Gud. Herre Gud, tänk vad man skulle kunna göra för 70.000 förutom att köpa en jacka. Ja, nej. det det är ju... <skratt> tänk vad många spel du hade kunna köpa för 70.000. Ja, precis. För du får ju liksom slu... ett spel. <skratt> ja, precis. Istället för att sluta på det här liksom ett spel med lite extra saker som du får då, tänk om sluta på att köpa massa spel bara. Ja, det är sjukt många spel. Det är ju det. Ja, nej det det ja nej men å andra sidan du får ju en jacka också. Ja precis. Det är inte alla som får en jacka också. Nej. Sen så undrar jag en sak som jag inte fick reda på för att all den här informationen informationen var bara bara på japanska. Ja, i man. Eh så att en sån sak som jag inte fick fram när jag kollade på det här var skräddarsyr de efter storleken man är eller gör ja, det känns ju ändå som att såna kläder är ju borde ju anpassas då efter dig. Mm, man tycker ju det för man Har du betalt så mycket pengar och så pratar vi om hur många olika storlekar det finns på på människor. på människor där ute ja. Ja, men ja. man tycker jag, det det så att det det förväntar jag menarstå vad man får. För för 70.000 så vill jag fan med hålla en figursydd. Precis. <laughs> är... Precis. Ja, nej, så att allihop det... första personen som äger han. Mm. mm <laughs> precis. Nej, så att det det är det Alltså ja, coolt. Det är coolt Dyrt, men coolt. Dyrt, men cool. Det är Dyrt, cool. roliga nyheter, roliga ja, kul. nyheter. Kul, kul grej bara. Jag måste ju bara ta upp en sak så här lite nu innan vi går ifrån för det var det sista om just den nyheten. Ja men. Eh det är ju så att jag har återupplivat ett ett gammalt spel som jag spelade förr. Ja. Eh nämligen när när jag ändå nämnde Warhammer innan då. Ja. Så så har jag börjat ta upp Blood Bowl 2. Ja, just som det. Som är ett armékanst fotbollspel mm. i Warhammer-världen med Warhammer-lag, Warhammer-kommentatorer, Warhammer-publik, Warhammer allt. Mm. Och det är fantastiskt rolig humor i det. Och det är nog ett av de svåraste taktikspelen jag har spelat mm. när det kommer till PC-spel. Okej. Okay. Det vilket gör det ännu mer roligt eftersom det är så pass svårt. Mm. Så han är bara lite cred till det. Det är ett gammalt spel, det finns på Steam, kostar inte mycket längre. Nej. Köp det. Det var inte länge sedan du faktiskt fick en ny del så är jag också som jag inte har spelat. Ja, ah, coolt. Ja, men det, det är ändå häftigt. Precis. Så, vad har du på nyhetsfronten? Ja, jag har ju även eh THQ Nordic har ju gått ut och köpt upp en massa titlar. Ja, ah. till olika spel. Bland annat eh, Alone in the Dark och eh, Act of War och Kingdom of Amalur. Ja, och, och det har ju väckt lite lite känslor hos folk. Ja, så är det ju alltid när man, när de går in. Men de har gått ut och sagt det att anledningen till att de gör det här är inte för att tjäna massa pengar och så utan det är det är ju självklart en av delarna också. Jo, det är klart, det kommer de, man inte undan. Det kommer man inte undan, men de har köpt de här rättigheterna för att de de älskar de här spelen. Och gå ut med en sån sak när man har köpt rättigheter och grejer mm. då, det det får ju en till att tänka. O, oh, ska vi få lite nytt av de här nu då? Så tanken är ju att det de vill göra är att de vill andas nytt liv i de här så de här titlarna som de själva har älskat att spela. Ja, men då då då, då vill jag ha lite remakes och jag vill ha lite uppföljare mm. eller prequels. Ja. Det är ja, lite nytt i någon av de spelen hade varit uh, riktigt nice. Ja, så att och, och de har ju sagt också att det här är inte det här är, det här är bara början på spel som sån spel som har risk att bli abandonware som de kallar det för. Ja, men eh, som de håller på att köpa upp och tänker andas nytt liv in i. De räddar lite av retrospelen. Precis. Ja, ja så men det gillar vi. Så att det och det det är ju alltid en risk. Ja, men är jag är glad risk. över att de tar risken. Ja, absolut och det det, det tycker jag är jättekul. Ja, men utan risk ingen vinst. Nej, precis. Sedan så har vi också en, på tal om sådana här gamla spel som blir inlandat nytt liv inlandas nytt, nytt oh, liv åh jag vet vad som kommer nu du vet du vad som kommer hehehe <laughs> Lich's suit Larry. Ja. får en ny uppföljare. Vårna kära lilla perversa Larry. Ja, Jajamensan. Och den här heter Wet Dreams Don't Dry. Jaha, aha. Uh -huh. Och det kommer faktiskt nu den 7 november så det är bara runt hörnet här, vet du. Ja, men det är ju så jädra hemskt. Jag har ju aldrig för mycket spel att spela. Som tur är så är ju det här inte ett onlinespel. Nej, så jag kan lägga det på hyllan och spela det om en fem år när jag börjar komma ikapp. Precis. Ja, bra. Mm. <laughs> Ännu såre listan. Precis. <laughs> det som är lite kul med det här är bakgrunden för det här spelet. LO är inte inblandad i det här spelet. Nej. Utan det här är en en helt ny studio och det är en en tysk författare som Aha. har även skrivit böcker och sådana saker och gjort många jobbat mycket på översättningar och lite story till olika spel också tidigare. Okej. Okay. Som har skrivit och som har skrivit det här spelet tillsammans med med creative directorn från den här studion i tyska lilla studion som ja som jobbar med det här. Ja, Herrhman. Och det är Assemble Entertainment som är produktionsbolaget som ja. ligger bakom det som som de de hade ju fått rätt i att nänt det här och de hade kontaktat den här studion som jobbar med det som som är en liten sån här bara ja ah, men anst de anställer den här studion till att göra olika saker lite då och då. Ja, för att producera i i Ensemble Entertainments ja bibliotek helt enkelt. Så att de tar in den här studion ifrån Hamburg lite då och då och gör lite olika spel. De har bland annat det här teamet har bland annat jobbat på Deponia tidigare. De har också nya såna här point and click adventure spel och allting är handmålat, andanimerat i de här spelen. Det är ju lite häftigt. Och det är, det är sjukt snyggt. Kommer vi kommer vi få se sånt i La Rune? Ja? Handmålat och så. Ja. Ja det är ju det är, det är ju helt otroligt. Ja, men sen så att det det, det den på mig alltså själva stilen på mig när det nästan om en typ blandning mellan de gamla Larry-spelens estetik i i hans utseende. Jajamän. För han har ju fått han fick väldigt stort huvud och liten kropp på de senaste spelen. Ja, men nu har han rätats ut lite igen och fått lite mindre huvud och ser lite mer normalt lite, lite mer normalt. Ja, men det känns ju lite som att de tog över, du vet, de nyare mer 3D Lisa Cherry, det det vi pratar om det här stora huvudet och sånt. Det mm. känns lite som att de gjorde eh uh, Mr Bean tecknat. Mm. Mm. Det det gjorde de en precis samma sak där de tog innan med, med stort huvud och grejer istället. Pre precis, precis. Ja, men. Ja, nej, det, det, du har väldigt rätt. Du vet ju inte riktigt hur jag kunde lyckas knyta ihop en Mr Bean med Lisa Sout Larry, men jag lyckades så jag gjorde det bra. Det det gjorde du faktiskt. Jag e måste på peka det. E det är ju två helt olika karaktärer och så. Ja. Eh men ändå ändå lika vad den är på något sätt. Ja, ja, båda mumlar väldigt ofta. Ja. <laughs> så. Eh, nej, det så att det är, det är jätte jättespännande på det sättet. Sedan så förstår man ju att eh, ja, eh. frågan är ju är, är är det är Larry någonting som som kommer spelas idag. Det det är ju för, alltså grejen att vi så ju egentligen samma sak när de börjar släppa det nya till Xbox och såna här grejer. Mm. Är det här verkligen någonting som folk vill se igen? Mm. Har vi inte tröttnat på den här perversa gubben? Mm, precis. Det visade ju sig att han blev ju jättepopulär i det nya till Xbox och sånt här också av ja. den nya generationen. Mm. Vi äldre larhusspelare blev lite besvikna för det blev för nytt. Ja, jag tror det. Det gick för långt bort från point and click. Ja. Det, men det här är ju tillbaka till där. Också. Ja, men däremot så så lyckades de fånga en helt ny publik som mm. tyckte det var ett toppen humorspel för det yeah. är ju faktiskt det är ju ett komedispel. Ja och det stora stora grejen med den här är att är att det är skämtet är alltid på Larris bekostnad. Ja, precis. Så, och det är så väldigt väldigt uppenbart att det här är inte en person som du vill vara. Utan, ja, exakt. Utan du du skrattar hela tiden åt hur du, du, jobbig och dum han är. Du skrattar inte med Larry, du skrattar åt Larry. Oh ja, oh ja, oh ja. Så att och och det verkar som att de har liksom lyckats fånga samma har med samma känsla på humorn i Det ska ändå bli väldigt intressant att dyka in i för att det är en väldigt speciell serie som spelas mm. av väldigt speciella människor. Ja, det, jag är med på dem. Ja, jag precis. Men du känns som att jo men det är klart att man ska ge den en chans. Det det är klart och det det är ju allting är ju med glimten i ögat hela ja, tiden. Det är, det är ju det är ju bara ett skämt liksom. Ja, det hela, får man hela. ha i tanke för att ja. det finns en hel del sexism och grova Väl såna saker. Ja, väldigt mycket. Och det är ett 18 plus spel va? Det är det. Ja. Mm. Så så så tänk på det när ni spelar det och mm. se till att ni tar det med en näve sådär. Ja ja ja alltså för att det det är som sagt det, det är humor. Ja ja. Och det är ja men precis som du säger så att det och och frågan frågan är ju då liksom den biten också hur hur speglas day dagens samhälle. Ja, liksom, för att dagens sådär. samhälle är betydligt mer politiskt korrekt än vad mm. det var på den tiden då de gamla mm. Larry-spelen är aktuella mm. och det såg ju vi även då i det som kom till till konsoler då. Eh MagnaCam, hur heter det då? Ja, man uh, precis. Som utspelade sig på eh uh, det universitetstalet mm. och vad det var också sexistiskt. Ja, ja, det är det är ingen ja. snack om saken. Det är Nej. den sortens humor hilariskt. Ja. Ja. Men det var ju inte innerheten av de gamla. Nej. Det var ju mycket mer vänligt så ja. att säga. Tar man det betydligt Tar man, ja, precis. Ja, ja. Eh sedan så kom det ju faktiskt ett spel till där som hette typ något där nånting med ja nånting någon filmstudio också. Ja precis. Det har jag faktiskt inte spelat. Ja, inte jag heller. Så jag jag tröttnade inte... nog på det andra. Ja, men det, det var också... inte mitt lary. Nej, nej men blev det inte så. Och det det är inte samma stil också på dem. På ja. Det här spelet som det förra då. Men eh det det jag tycker det är väldigt kul med just det här spelet och eh, den här studion är att de är väldigt väldigt eh 50-50 i sin uppdelning utav kvinnor och män i studion. Ja men det är också väldigt roligt. Så att det är jättekul att att just en sån studio som är väldigt Det är inte bara det, av... det är inte bara perversa gubbar som sitter och gör det här spelet. Nej nej, och de är, de är unga också. De är ja, alltså de, är, de här de här yngre än vad vi är. Ja, det är det nu häftigt är det. Så att de är jätteunga och och jättekul att se. De, ja. Den här studion verkligen, det, det känns som att den här studion fick den här chansen. De har haft ett år på sig att göra spelet. Ja, i man. Och de har verkligen bara tygt in i den här chansen tyckte jag det var jättekul det märker man för de har haft en sån här eh, the making of serie ja. som varit man, de, de finns i tre delar och den är jätteintressant att kolla på ja är man den är på tyska. Ja, <laughs> de är från de tyskar. Ja, himla. Så att menar ni textad. Ja. Så att det, så det, det går är, att, titta det att titta på bara fast man den. inte kan tyska. Ja, och den är väldigt intressant att se den liksom utvecklingen som de har gjort det under det här året då. Ja, och sen en annan grej som jag tyckte var väldigt häftigt när du berättade det för mig. Mm. Och det var ju just det här att de har kontaktat den gamla ryskoredspelaren också. Ja, precis. Så att de har den gamla Lars Reskodes felleri i det nya spelet också. Ja, precis. Vilket chans det... så jädra genuint och det så häftigt det. att de lyckades med det. Det är jätte det är kul tycker jag och det är det är jag skulle om jag hade varit och jobbat på det här projektet så hade jag tyckt att det var en en ära att han skulle göra rösten också då. Ja, precis. Tyvärr så verkar det inte som att Neil Ross som är rösten för eh, narratorn alltså berättarrösten, Nej. det verkar ju inte som att han är med. Nej, jag jag det, det är en av mina favoritberättarröster. Det kan ja. jag erkänna på raka hand så. Sa, samma här. Ja, han här. Han har ju inte bara gjort berättarröster, berättarröster till det här utan han har gjort berättarröster till jättemycket andra saker också. Ja. Eh så att det är lite synd. Ja, men han är, jag tror han är typ 86 eller någonting nu så att han är han ganska gjort, kan, Han har han har gjort, gjort skit igen. Ja, men, no. precis. Eh, så att ja, nej, vi får se vad vad detta leder till. Jag tänker ju självklart spela detta eh för att jag är jag har alltid varit ett Larry fan, men ja. det är, det är ju på grund utav att humorn är så spot on. Ja. Och man får sitta där och skratta åt den här lilla perversa gubben, gubben som som misslyckas med allt han försöker göra. Precis. Ja, nej det så att det det det, det är ett bra spel. Bra spel. Hoppas det, vi på. Ja, det är det roliga men att det är som sagt det har haft ett års utvecklingstid. Ja, men vilket har gjort att allting har varit väldigt snabbt. Ja, ett år för att utveckla ett spel är väldigt fort. Och eh, vi får väl se ifall det blir en bra produkt i slutändan, men det var ju lite rustigt för att det här kommer ju ut från helt från ingenstans för mig. Ja. Så att jag hörde det tala som det här första gången för kan varit 2-3 veckor sen någonting. Ja, men det är häftigt. Och det var det helt precis bara okej. Okay, det här måste jag kolla mer om. <laughs> och och sedan så visar det sig att ah, ja nej men det det släpps som på veckor och jag bara hej. Okej. Okay. <laughs> awesome. <laughs> ja, ja ja, men vad gött det släpp jag väntat så länge. Ja, precis, precis. Om vi går vidare på nyheter, mm. eh så nu 6 november 2018 så ja. händer det det som jag har väntat väldigt länge på. <laughs> ja, jag väntar. Men... Eh nämligen det spelet då Ark Survival Evolved, ett uh, överlevnadsspel med dinosaurier och vidare och vidare och vidare. Allt möjligt finns i det spelet. Det är yeah. ba, ba, bara bara bara bäst. Eh, uh, de släpper sin tredje betald DLC och även då eh uh, slutet på hela Ark storyn släpps med mm. den här DLC:n. Delsin mm. heter Extinction och som sagt går av stapeln 6 november. Yeah. Inte att rekommendera att spela om du inte har spelat föregångarna. Nej. För att det är inte nog med att det är om man gillar att följa storyn då mm. så så är ju det här slutet av storyn. Precis, ja. precis. Det finns väldigt många som inte ens kan någonting om storyn i Ark och har spelat i flera tusen timmar ja. för att de bara är ute efter survivaldelen för så bra är survivaldelen. Yes. att du behöver inte ens hon en story till spelet. Men för oss som även är lite mer loretokia som jag är och sånt där och så <laughs> finns det fan hastigt roliga och riktigt skruvade historier som man försegott på de här uh, arksen då. Mm. För varje del så eller varje karta är en så kallad egen ark som mm. man lever på. Mm. Och man fightas och bossar och dylikt och sånt där då som som du slåss mot. Det är tester. Mhm. Mm är det. Som okay. som gör att du har sändar på olika sätt. Ah. Och tar dig vidare till andra arks. Och det finns en story mm. och det finns även förklaringar på varför alla de här tokiga grejerna med dinosaurier och sånt här händer mm. och även när du kommer vidare iväg från det första så börjar du hitta eh uh, mer fantasydjur och sånt alltså djur som inte har existerat. Eh mm. mm. uh, men det finns även förklaring på varför. Yeah. Och det finns även förklaring på varför det finns saker som en Dodo Rex. Ja. Som då ska vara en blandning av en dodo fågel och en tyrannosaurus rex och lite ja. till. Ja, ja. Det finns förklaringar på allt sånt med och jag vill inte förstöra den storyn. Nej. För den är så jävla nice. Mm. Men det här är i alla fall slutet på den storyn. Ja. Då vi kommer tillbaka till uh, vad vi tror är planeten jorden eller åtminstone den första orken ja. som är i sin tur helt förståd. Ja, det låter nästan så på namnet. Ja, ja, extinction. Och då är det nämligen så att det finns en grej som finns med i all arc och det är elements ja. som är ett material som du använder för att uppnå tekniken tech. Mm. Där allting är högteknologiskt. Vi snackar laservapen och laser sadlar och grejer och Precis. och liksom dörrar som är är portaler istället för för plåtörrar och såna där grejer och så väldigt avancerat är det när du börjar använda elements som material. Ja. Yeah. Och då det är även elements som en doktor som vi får följa genom alla arksen, mm. experimenterar med. Aha. Hint hint på vad som händer här. Oh, oh. Ja. Och det det han är, är även bossen i delcert aberration. Aha. Ja. Okay. Ja, i man. Mm. Och det är då efter aberration som vi då får komma till den som vi är på nu då extinction. Mm. Så det roliga med det är att det är efter att vi har följt han Tookia Dokton och så får vi se Vidare ändå mm. Så det är riktigt häftigt Och den här arken är så förstöd Och grejer så att det har ju läckt ut elements Och sånt där Så vi kommer inte bara ha de vanliga djuren Som vi är vana vid Och lite nya som vi inte har funnits innan mm. Utan vi kommer även ha corrupted dinos Aha. Så till exempel raptor Som har funnits från dinos början på Orc. Ja. Eh kommer det även finnas med sin version då Corrupted Raptors. Okay. Och de är korrupta för att de har fått i sig alldeles för mycket av det här materialet Elements, okay. vilket gör att de har en annan AI än de vanliga raptorerna ah. och är smartare och väldigt väldigt väldigt hög aggressiva. Och det är raptorerna i vanliga fall. <laughs> och självklart så är de mycket svårare mm. och du kan inte tämja dem. Nej. Så det har ja, nej fantastiskt mycket häftiga grejer slänger de nu in i nya delsen till ark. Så det ser vi fram emot. Ja, jag vet inte mycket framåt. Ja, och det det är ju alltså det utspelar sig på en server på 70 personer och när du har kommit in på en server så kan du aldrig någonsin logga ur det här spelet. Nej. Utan när du loggar ur på den platsen där du, du loggar ur så blir din karaktär karaktär medvetslös på den platsen och är fortfarande kvar i spelet. Ja. Så du kan bli dödad och rånad när du är på jobbet eller ligger och sover ja. eller var du nu hittar på vilket också gör det fantastiskt vilket gör att det är väldigt mycket multiplayer och det är väldigt mycket rekommenderat att spela ihop med en mindre tribe eller en mellanstor tribe eller en stor mm. tribe. Mm. Och det finns tribes från allt från två personer upp till hundratals. Mm. Vilket är intressant med tanke på att det bara är 70 personer som får plats på en server. Så att en tribe kan tekniskt sett vara liksom kan kan sträckas över flera servrar ja. för att uh, arksen som de servrarna är då mm. sitter även ihop okay. så att du kan transportera dig mellan servrar. Aha. För det är inte servrar, det är mellan ark. Ja, okej. Okay. Ja. <laughs> vi i den uh, nya triben som vi ska börja spela uh, den nya delsen. Eh mm. uh, vi är för, för nu för, för tillfället så är vi 40 personer. Ja. Så vilket det ska är, bli riktigt häftigt. Vilket är långt över hälften utav över, över en hel server. Så nej det ska bli fantastiskt häftigt och väldigt roligt att spela. Ja. Ja, speciellt då med tanke på att jag sitter i admin console. Oh. Oh, 1 av 5. Wow. wow. <laughs> det ska bli extra kul. Ja, men det kan jag tänka mig. <laughs> men en annan anledning att inte bara hoppar att in i den här också är ju att det ökar ju med svårighetsgrad också för varje varje för, ark. Ja precis. Alltså det är ju en tolkningsfråga beroende på vem du pratar med. Mm. Första del sen vi fick var Scorched Earth mm. som är en enda stor öken, väldigt lite vatten, väldigt jobbigt survivalspel. Mm. När man ska överleva samtidigt som alla dinosaurier är aggressiva och dödar dig, ja, ja. samtidigt som det kommer sandstormar och allt ja, sånt här som ja. dödar dig. Ja, och så andra spelare finns ju där och dödar dig också. Ja. Så dan det är en av mina absoluta favorit-arcs. För att han är svårast? Ja, ja, men det är även en av de mest hatade arcs av de flesta spelare för att de tycker att han är för svår. Mm. Mm. Sen kom Aberration. Aberration är skitsvår, men svår på ett annat sätt mm. än vad Scorch Earth är. Mm. Mm. Uh, aberration är svår bland annat på det som lever i Aberration. Mm. <laughs> och att det även finns ställen där du måste ha speciell gear på dig för annars dör du och massa sådana mm. där grejer. Då. Mm. Mm. Radioaktivitet och mm. you name it de har det. Ja, ja. Då är det ju så att extinction är en blandning av scorch earth och aberration. Ja, ja. Så i mitt huvud när jag har läst om om det som har kommit om det än så länge och så mm. så kommer folk inte gilla det här för att det är för svårt och jag kommer älska det just för att det är för svårt. Ja ja. Ja. ja. Jag menar jag sitter på 2800 timmar. Mm. Jag behöver något svårt och utmanande med det spelet. Precis. Du behöver ha någonting som kan liksom hålla kvar dig tag till. Ja, så förhoppningsvis så får jag det i del sen då. Det hoppas vi verkligen på. Ja, ja. Som eh... Avslutande nyhet för mig i alla fall så har jag en liten häftig grej om Intellivision. Intellivision var den första som gjorde en riktigt succé inom inom konsolbranschen kan man säga. Och detta gjorde de liksom 1979. Det är till och med äldre än våran Sword där ute som vi har i i rummet intill. Ja, precis. Och det är ju helt fantastiskt och nu de de höll på som företag från 1979 då till 1990 sen la de av att göra konsoler jo. men de har funnit sig kvar som företag hela tiden och gjort andra grejer. Nu så ska de släppa en ny konsoll 30 år efter att de efter att de la ner så de grundaren är Eran ja, efter att de Lonner ja, sin konsolverksamhet så ja, ja. ja, det är ju ännu längre sedan de grundade den. Precis. Ja. <laughs> för det är helt otroligt så de de kommer tillbaka, gör en konsoll och den här konsollen verkar väldigt häftig för den är väldigt egen. Jag jag älskar verkligen konceptet. Konceptet med konsollen är att det ska bara gå att spela spel i 2D. Jopp. De har alltså specialutvecklat ett ett 2D grafikchip till den här konsollen som är både starkare och bättre än vad PS4 eller eller Xbox 3 inte 360 Xbox One är har har kapacitet till för att de har de har ju lagt fokus på mycket 3D och sånt där. Ja. Så att de har inte kapaciteten att vara så här starka och bra på 2D som den här konsollen kan vara. Det nej jag tycker det är riktigt häftigt att man man specialinriktar sig på just 2D-spel. Mm. Så det kommer ju vara tonvis med eh, Metroidvania och plattform Jajaja. och all. Ja det, det jag tror det kramar riktigt lyckad mm. konsol. Så i början så riktar de med sig för att göra om många av sina titlar som de har gjort tidigare, typ Toe Jam and Earl och Pong, så till och med vad <laughs> det är liksom. De ska göra massa och och de ska göra lägga till mycket fler banor på de här, det blir ju remakes av det ja, då helt enkelt. Det blir inte några portar utan det blir remakes av allting. Ja, men det är nice. Och Eh de hoppas ju att tredjepartsutvecklare kommer vilja utveckla för den här konsolen också. Ja. Och det hoppas ju vi också självklart för att det finns en sån finns en sån marknad för det. Ja, jag tror det med tanke på alla alla retrospel som faktiskt blommar upp nu, mm. både gamla retrospel och nya retrospel. Jo, vi ser ju det hela tiden. Det ja, är man. ju det är ju en marknad så verkligen finns potential i. Ja, jag menar Dead Cell, The Messenger, Alvast, alltså det finns ju så många underbara såna spel. Mm verkligen. Och det som är återigen, de de nöjer sig inte med att ha den här specialiseringen utan de specialiserar de sig ännu bättre. Mer. Så de ska specialisera sig på att alla spel som släpps till den här konsolen kommer vara inom price range:et mellan 30 till 70 kr ungefär. Ja, och det är också fantastiskt innebör jag att vi pratar om en konsoll som säljer spel som folk faktiskt har råd att köpa. Inte nog med det. Spelen måste också vara rated enligt eh, PEGI-regler då. Ja. Eh, det måste vara rated för eh, E10+, plus, så att everyone 10+, plus, så att alla som är över 10 ska kunna spela de här spelen. Ja, det är ju fantastiskt. Det är helt otroligt. Så och det slutar inte där. Nej, det finns ännu mer. Ja, jamänsan. Så att hela den här idén är ju då att de ska ha billiga spel till hela familjen. Ja. Och eh de ska göra fokusen på remakes och sånt där och hoppas på att de får in mer. Allting kommer gå i HDMI med HDMI-kablar. De har sagt att de ska inte satsa på 4K grejer eller det ultra HD utan de kommer nöja sig med med vanlig standard HD. Jo, men det räcker ju när du går efter 2D så. Precis. Och sedan så är det så också att som avslutning så berättar de också att priset på den här konsolen kommer landa någonstans mellan 1300 och 1600 kr ungefär. Så det kommer med andra ord kosta som de, de, de andra spelspelföretagens klassikkonsoler. Precis. Det alltså det är ju fantastiskt mm. tycker jag. Det är helt otroligt. Ja, bara att det kommer finnas fler spel till den här. Mm. Det enda som jag som inte riktigt säljer mig på den här konsolen med en gång är kontrollerna till den. Åh oh, nej. Eh och det är alltså de har du, du tänker du, du tänker i så den här ute det är liksom en en fyrkant med en stor uh, touchpad grej som, oh. som de har och sen kanske två extra knappar eller nånting. Det är det som du kommer att ha styraren med. Åh oh, nej. Men men det kan också det är ju fortfarande det bara produktionsidéer det här. Det kan man klassa det ja, kan man. Ja, vi får se, vi får se. Framåt. Och vem vet, det kanske kommer finnas tredjepartsutvecklare uh, av kontroller som det finns på alla andra konsoler. Eller att de bara helt enkelt väljer att de de här konsolerna för de på de här kontrollerna påminner ju om deras klassiska kontroller som de hade till sin. Ja. Så att de kanske gör att du de de, de kommer med men att du kan också köpa till precis som prokontrollen till Nintendo Switch eller något sånt där. Ja, det gjorde det det, det jag menar. Mm. Det tredjeparts tillverkare finns och du kan koppla in och så. Ja, precis. Som till exempel 8BitDo. Ja, precis. Ja. Precis. Så att det det det kan bli det kan bli helt otroligt detta tror jag. Ja, det tror jag också. Så att det med, med det så har jag inga fler riktiga nyheter. Jag tänkte väl avsluta på en god punkt för mig där. där. Ja, ja. Men, ja. Jag har ju en en stor nyhet för Sverige. Yep. Och även en stor nyhet för lokala borås. <laughs> Precis. Det är nämligen så att E-sport och gaming mm. håller ju faktiskt på och bli mycket större och mer accepterat världen över. Ja. Eh för, för länge sen nu så var ju det snack om wow, Korea börjar med gymnasie liksom skolprogram när det kommer till som är e-sportsinriktade. Ja. Och då liksom Korea det är en bra bit bort. Ja. Så det det är liksom det det är häftigt men det kommer inte drabba oss här i Sverige så jättedera mycket. Nej, nej. nej. Men du vet när när grejerna börjar komma till Sverige mm. då då är det häftigt. Då är det riktigt häftigt. Ja, när grejerna kommer till ljud och bildskolan Borås. Då är det Då är häftigt. det riktigt riktigt häftigt. Ja, verkligen. Så att och det är precis som du säger där. Det kommer alltså en gymnasieutbildning i e-sport till ljud och bildskolan i Borås. Precis. Och det det är alltså Eh, de kommer inbjud i de kommer erbjuda två olika inriktningar inom e-sport. Yep. De kommer erbjuda linjen som och heter är till för de som fokuserar på att bli professionella e-sportspelare. Ja. Yep. Och sen kommer de ha en annan linje som har mer fokus på eventskapande och dylikt, att Precis. arbeta omkring e-sport och göra event och tjäna mm. pengar på de delarna för att vi vi har ju såna här jättestora grejer som till exempel Comic-Con mm. och och såna det är ju faktiskt event. Ja, det är ju folk som måste arbeta för att få ihop de här grejerna. Ja, liksom dream hack. Ja. Ja, Ivan. Och sånt kommer du även då få lära dig i det andra spelprogrammet. Mm. Så och det är ju också på så sätt fokuserat en hel del på e-sport, mm. vilket är helt otroligt. Mm. Och eh, Bakom det här programmet så är även då Emil Kristensen väldigt inblandad. Yeah. De flesta känner honom som Hiton. Ja. Yeah. Ja, en av spelarna i Ninjas in Pyjamas som man yeah. blir känd för. Hiton också för att påpeka hur känd han är nu för tiden mm. faktiskt är ju även den absolut första personen att någonsin väljas in till e-sport Hall of Fame. Ja. Så det är också lite häftigt att det var en svensk som satt i den platsen. Och inte bara där. Han var också med i mästarnas mästare på TV. Ja, precis. Det vad ska vi säga? Det måste ju vara första nörden mm. i det programmet. Ja, det det det var ju det var ju det var en jättesvärvmning om det just ja, detta, att att en en tv-spelsmästare ska få komma in och bara uh, Ja, mig han bytte ju ut någon hockeyspelare också som folk var jätte Ja, precis, att... precis. Ja. ja. Ja. Men i alla fall så han är med och har varit med och forma de här utbildningarna och dylikt då. Och det här är ju ingenting som är inriktat en inriktning som du ska söka bara för att wow, jag tycker det är kul att spela. Nej. Det det är inte rätt linje för dig då. Nej. Det här vi vi pratar vi pratar spel på professionell nivå som att du skulle gå på en idrottsskola. Vi det... pratar alltså fotbollsgymnasium, friidrottsgymnasium, mm. fast det är inriktning på spel. Mm. Bara att det är då e-sport och det är lika mycket jobb och lika mycket hårda timmar och hård träning både fysiskt och psykiskt mm. som det är i vilken sport som helst. Ja. Och <laughs> som sagt, det är mycket engagemang och mycket fokus och både fysisk och mental träning mm. som kommer involveras i detta och det säger även rektorn yeah. Cecilia Riger om det här då. Ja. Yeah. Så skratta inte bort det för att det är å TV-spel utan nu är e-sporten på väg ut i världen och det är på väg att bli accepterat. Nu är det dags för er också att acceptera det. Precis, precis. <laughs> ja. Och det är ju precis precis som du säger där ska du hålla på på en professionell nivå så måste du ha fysiska aktiviteter också. Och vi pratar alltså timmar och timmar och mm. timmar av träning. Ja. Det... det det är ju inte och det slutar ju inte när du går ifrån skolan heller du Nej, måste träna. Precis. All den tiden som du lägger på att spela för Skojskull idag skulle du behöva lägga på att träna. Precis så att det, det det är väldigt viktigt att komma ihåg att det ja, här är det är ingen lekskola. Nej, det är ingen lekskola. Det är inte no nu går vi och spelar spel i ett par timmar på skolan sen går jag hem och pillar med i haven utan Nej. det är liksom hård träning. Ja Ivan. Men jag tror på dig. Jag tror att uh... Jag tror att världen är redo för det här. Jag tror jag också. Ja, Definitivt. Man. Och jag hoppas verkligen att världen är redo för det här. Jag vill att världen ska vara redo för det här. Jag hoppas faktiskt lite att det kommer dra folk till att gå på gymnasie i Borås också utifrån ja, runt omkring. Ja, jag precis. Är vi är grej. ju redan kända för att vi är lite av en studentstad mm. på grund av våra högskoleprogram och så. Precis. Tänk vad roligt det hade kunnat bli om vi även blir kända på grund av skolan i gymnasienivå. Precis. Det hade ju faktiskt varit fantastiskt för våran lilla skitholla. Ja, precis. <laughs> ja. Ja, och som sagt, vi ville ju avsluta på toppen och det här ja! är ju verkligen toppen för oss. Visst är det. Vi pratade ju hela tiden om att vi måste försöka få tv-spel att bli mer socialt accepterat och det börjar ju bli mer och ja, mer. Det här är ju ändå ett jättebevis på hur långt vi har kommit i utvecklingen mm. till att acceptera spel. Ja. Det är absolut. Ja. Eh med det så vill vi tacka Beastreet för att vi får använda deras toppenlokaler. Ja. Vi vill tacka Alla våra underbara lyssnare. Ja. Det är precis som vi sa i början av programmet här vi vi blir fortfarande helt ställda att så mycket folk lyssnar på så ja. tycker jag det är bra. Ja. Ni, ni ni är helt otroliga allihopa. Ja, vad ända. Måste ni veta. Bara så att ni vet det <laughs> så ni ni hjälper oss att uh, ha den här peppen att spela in den här podden varje vecka. Jajamän, ja jamän. Och jag vill samtidigt passa på och göra en extra shoutout till alla underbara personer som redan har varit här och gästat oss och hjälpt oss göra Ännu mer toppenavsnitt. Ja, det det bör väl snart bli dags för ett till gästavsnitt, tycker du inte det? Ja, absolut, men innan vi har ett till gästavsnitt så kommer ju vi ha Åh oh, herre gud, herre hemskt att säga det, ja. men nästa avsnitt är nummer 30 som vi har lovat ska vara ett liveavsnitt. Ja. Exakta tid och datum för detta liveavsnitt kommer vi gå ut med på våra sociala medier ja, så sitter ni och kolla koll på och så där. Precis, det kommer komma ut information på alla sociala medier. Så det kommer finnas på Twitter, det kommer finnas på Instagram och det kommer finnas på Facebook. Och strax efter att det här det här har sänds live så kommer det också komma upp som podd i poddformat. Ja. Så att eh ja så håll koll på oss på sociala medier. Vi finns på alla de ställen som vi precis nämnde. Ja precis och som vanligt så kan ju ni lyssna på oss där den, där den bästa podden finns. Ja, på nästan alla ställen som man kan lyssna på poddar på. Ja i men iTunes och alla all, all... Allt är omkring. Ja. Var enda Android-app du kan komma på. Ja, ja, men. Vi finns ju som självklart på podcast.se/gameover. Det är ju vårat hem så där hittar ni oss alltid. Ja, precis. Guddle det strula med era internetappar som ni som ni kan vara strula med ibland så hittar ni oss alltid där. Ja, exakt, exakt. Ja. Och strula där sidan så hittar ni oss antagligen på apparna istället. Ja, och strular <laughs> på båda ställena så får ni skriva ett argt meddelande till oss på Facebook. Ja, så löser mm. vi det. Och som annligt så säger vi att var aldrig någonsin rädda för att kontakta oss. Vi uppskattar jättemycket när ni kontaktar oss. Vi uppskattar när ni säger vad ni tycker om oss och vi uppskattar när ni frågar om vi vill spela med er och självklart vill vi det. Ja, och vi uppskattar jättemycket när vi får vi får ju bilder och såna här saker från när folk liksom lyssnar på våran podd och såna här saker. Det blir, det betyder jättemycket för oss. Det värmer ända in i själen helt, helt enkelt. Så att vi tackar så jättemycket för allt det. Ja, mannen, om med det så säger vi. Game over, man. Game over.